الحمد لله فاتر السماوات والأرض جعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مسنا وسلاس وربع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير سوره الفاتحه ده او نزول کې دریم څلور ختم ده سوره الفرقان ده او په نزول کې ه짐 څلور صورت کې اثبات د توحید کیږي بل دله د عقلیه اصل مقصد د دعاو رد په شرف د دعا من او دا پاخلی دلیلونه سره کوي او په مثالونو سره د توحید هغه منزل چې کوم سوره صبح کې تیر شو چې الله او اخلاصاون کې زم او ور کوون کې هم ځای مختلف ورنګونه صورت کی پیشکڑی کله دا ذکر کوي چې الله حزم نو کله دا ذکر کوي چې عبادت زماو کوي کله دا ذکر کوي چې پاک زم نو کله دا ذکر کوي اخلاص اون کې زم هر رنگ له جدا جدا دلایل راوړي دا پدین کیږي را نو تعبیر کړه ده د توحید په مختلفو الفاظو سره نو سوره کې عدل دي او پاره دغه قسم دعوه ذکر کړي صورت کی تقریبا دیاللس دلائل اقلی دی او صورت ممتازم بدغ دلائل ہو دی بے صورت مصدر کر دی پا الحمدللہ سران علانکی لقرآن کریم صدور معازم ایسی دی اگر پا الحمدللہ شروع دی. نصوره الفاتره سرنگ پاله الحمدلله سره شروع اوږي وجداد چي دلته یو مستقلم مسلده چي مخ ته دوت چدين او رد شرف دعاه الحمدلله تمام صفاتنا دو خاص صلي على ال هغې دله سره سووک ک صدار نشته پ سې وال پ کوون کې دا آمانو نو د مې او پ کوون کې د ملای کو یا جا ملکتې ررسان غرزون کده ملائک وله رسلن نو پیغمبر ساوله د پاران وله اجنحاتن فواندان دی دسانګونو والا مس نا و د و د و و سلاسا ودری دی و ربا سلور سلور بور آسمانو نے پیدا کڑی د دلیل لی آوکر کې کے دمالا ایکو دے رسولن پیغام رسو ان کی دا سانگونو مسنا دو, دو دی دری دری دری سلور سلور دی یزيد ف الخلق ما یشع زیات کول کوي ف الخلق ما یشع پس آن ګن کې څومره چې الله واړیل الله خلق نه مراد دا ګن دي پیغمبر صلی الله علیه و علیه د نور څه کې امام جبريل علیہ الصلوۃ والسلام وله اسې ته میا تا جنای شپک ساو وزره اسمان اطرافونه ډکړي یذو په خلقه معاش یكن الله بو اکبر سموند قدرت ما يفقه الله لنا سم الرحمت فلا مسغ لها وردا په خلقي دليل زي ګرکاي خلق د اعياني ور ذکر وکړ او ظلا د وساده او تکلیف ذکر کړی آغا چی پرا نزی الله پاک د خلق د دا پارا دروازت دا رحمت پستشت دے بندہ ان کے لحاں غیدران آغا چی پندہ کی نفل آمورسل لگو من بعد پستشت دے شوق قلعون کیا غیدران رسول بندہ ولد اللہ نا الله دروازه دروازه رحمت بندگی د خیر دروازه بندکی تیرې دروازه بندکی بارانو نه بندکی نو څوک دا بنده ولواله نشته مونسه کې نشته که بندکینو کولاو کې څوک دا بنده ولو الله پاک دې زراور ده حکمت والا اے ای یوحنا سرو نعمت الله علیکم اس عام خطاب کی خلاصہ اے اے خلقا یاد کن نعمت الله پتا شو حل من خالق غیر الله يربكم اشتیس و پیدا کرنکی سواد اللہ نا شروزی را کی تا سکا دبرنا و ترز او برے وجود دلچارا کریں بخا چارا کردان لا الہ الا ایلا ها و ربیہ دائیوار اونا الحمدللہ نبی لا الا اللہ نشته ده حاجت تر سره اون کې سیوال الله نه ربنا تو فكر واسقوم طرف تقاصور دې ورای شوې ده توحيد الله نه واستصريف قام الله ورقي و اي كذيبك د دوی ستکږي کوي د امر پروا ما ساته فسبر صبره وقد كذبت رسل من قبلك واسيقن ان تذكر شود د دې رسولانو مخيتانه نو صبرو او صبر کړي خاصه لتا پیش پکړې شي ټول کارونه او تزهيد ور کوي دنیا بیره اے خلقہ یکنن وعدد اللہ پاک درشتیا ویوہی لاللہ ترجعو لگا فلا تغرنکم الحیات الدنیا فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور او دوکنکتا سفا اللہ منیتو وسمونند په خورید الله په نوم تا صفات الله ذکر کئ چې الله غفور رحیم یاد الله صفاتونه بل څلور کئ د دې دوک په باز نزانو ساتئ دا ضرور شیطان انسیم د نشیطانی جین نه مودر یقینا شیطان استاذ د بارادو دشمن نو پسکلی ما د لارادو وان په دشمنه ای سمانه بلا توتیو د خبره ما منای انما یذو حزره یقینا د بلیخ ول بل جماعت ترا څته باندې کوفر ته باندې شر ته باندې د دې لپاره من اصحاب السعير د جهنم یانو ورس دي آیات کی اور بسې انجام د حزب شیطانو د حزب الله ذکر کړ الله ولا جماعت ته فل شیطان جماعت شیطان جماعت ته ورته تا و کسان اکسان په پرې کړې ده دی یعمل نه کوي مطابق دا دوی ته پاره بخشش دی او اجر لري اپمنوزین له اوعو عملي دا متعلق ده مخذا الغرور افامان از له رو شو عملی پس اقسو چې خستو ته بد عاملی دا نفر او حسنا پس بینی دا غلرا حسنا خستا بدامل و تخست شو کای رسم او کای ویادت زګه شیطان وو تدخې استکه دی نو څو تدخې استکه کومن ولای سګه ده له دا چا کې د شي کې دا سني پس یې خلن لا پا گمراه کی چاله جوवाडी خپل لري کیه چندرې جوवाडी نو بالا تذاب نو سکه پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم توہی چې تمه له کوا خپل ځان علیه په دوه من دي د وجد افسوسونه نا اصل کې تقریر ده پادوی مساوات شکر تہ د الله کار زه څوک په هدایت باندې کوي سو گمرا کئی اونو فلا تظہب نفسو مبود اقبل نفس محلہ کوا اقبل دوی مند در افسوسون دواجینا چت افسوس کہتا دوی پا عدم ایمان اللہ اختیار یاکن اللہ پاک بودے پا آگا کارنو یستعون چدری کئی بس بلی دلیل دکر کئی اللهله زیسللیا اللهاتې چېېږې بعض نو په توصرو صاح په دغه با نو چ کې صاح ور لران پهلاپله م پهڅلو منکه دغه ورې لابلله م کډی ووجتهاحناې لارو پس تازه کو منپارې سره مقااد د موتی صو په دې منطقي اسوقات دي تلګو وړاندې دا ځله دلیل وګرځه کزارې کڼو شهور د رنګي انو شهور دوپاره پور دکیللې دا دې باندې الله پور تکي ملقا نو یریدو ریزه تا فل الله العزه جميعا ورته مسلې چې بیانې د دې کې خو مخالف مخالفت کوي دنیا کې او سړې وي زوي من شو الله ایمان کانا يريد العزۃ فللله العزۃ جميعا نسجواړي عزت مفل یتلمو حمین الله دې ته عزت دې الله نه زکفل الله العزت جميعا وصاد الله پر اختیار دی عزتنا طول عزت ورکون کی الله او نو چې عزت طلبګر شیرا شب واحد څا عقدت ترہیذ ورکا زک وی نه هی یا صادور کلیم اط طيب خاصلا تو کلمی پاک خاص الله قبلی کلمه پاکه الله پاکه قدرت التوحید قبل کلمات پر کلمات التوحید الله سبحانه قبل و عمل صالح او عمل عمل صالح اگر کی اخلاص و طریقت اغا الله توخېږي ان الله يقبل اي ول عمل الصالح يرفعه الله توخېږي الله تقبلي الکلم الطيب والعمل الصالح او يرفعه پورتا قیدہ کلماتی طیبا دی عملی صالح لرا شاقیدہ دی توحید انو علا عمل قبلی گی یا یرفوکی ضمیر اللہ ترحیب پورتا قیدہ اللہ پاک دی عملی صالح لرا شاقیدہ دی توحید نہیں کڑیر عملی انسان کی اقالتنا قبلی حدیث کی رازی علامہ قرطبی ذکر کړی لا یقبل الله قولا الا بالعمل ذقون قبولیت په عمل سره او لا یقبل الله قولا ولا عملا الا بنيه قول عمل قبلي کې پصره نيت سره ولا یقبل الله قولا ولا عملا ولانيه الا باصابه السنه او دغه دره وړه ال قبلي کې شه په طريقه د پیغمبري وخت ولذين يمقرون صياته اكسان چې کوي نا کارا كورنا د دوی د عذاب سخت ومكر هؤلاء هو او چل دغه خلق ووې ابو رغب بیکار دی هغه با تل نه فاسد دی یم قرون ابو عبدهوي به معنا يكتبون بلک يخصون اوهیش ترخون د پدیمانه نکر کارون کړي ومكر اولئک ہوا یا ندوی دا مخر دغه ناخره عمل چره دا سره بیکاره ده د سواب سره ثواب نشته دبل دلیل ذکر کئ الله پیدا کړی تاسو دا خاورینا ثم من نفثین بیا داساس کې وبونه ماده بعید او قریبه توارد ثم جعل لكم ازواجا يغار ذله تاسو جوړه جوړه مذکر وما تحمل من نصاب الا تذوا الا بعلمي هر کله چې الله متصرف دي الله عالم دي پارسه آغاچې پارک یې وزرانا درانا حمل اخ یا حمل اگدید نو نبار کئی او زنانا ولا تضعو او نیگ دید اللہ بعلمی مگر فعلم دا لیکن اللہ فارس آلیم وما یعمر من معمر ولا یقصص من عمر اللہ بی کتاب نا او نا عمر ورکی شي او عمر ورکڑی شوی تا و لا من عمری او نا کمی شي من عمری دا عمر دا خنا اللہ فی کتاب مگر پا علم دا اللہ کی دی کتاب لو محفوظ دا اللہ علم ظاہری سوال دا رضی چیو تن تا عمر ورکڑی شنو ما یعمر و لا ينخصو من عمري. اومر نشیور که ده من محمر و لایون قصر نکمیدیشی مانا چه اومر چالا ورکڑیشی دیکن اومر کمیدیشی و جیتی دیش اومر نشیور که ده من محمر او نکمیدیشی من عمری اومر نشیور عمر داغنا نا کمی او و نا زیادی خدا دا اللہ پہلے لگ دی مردل تا خدوسی معنی مکوئے فیل معنی مکوئے مزدر معنی مکوئے نا عمر ور کی دل چاہتا چا عمر ور کڑیشوے دے شبیتہ کلایا نا دی عمر ورکی دل، نا عمر ورکی دل، ورکی دل، ينقص من عمره، نا کمی دلشتی، تالا عمر ورکی اللہ پاک، نبی عمر ورکی دلشتی، دل نا کمی دما دا نه بیا دغه اشكال به راځي خو د سیماناړو مکوای مصدری معنا یاد دینه مراد نو عمر برکت د عمر زیات شو دو عمر کم شو او سمانه سره برکت سره وای سړی لوګ عمر کار ورن لاډیر واسو هغه لکه عمر زیاد شکه برکتیش هک مېدل زیادې دل په بار د برکت سره دي بعض انسان نه لاډیر کارونه واخن بعض انسان ډیر عمر ده لیکن بس اسې ډیر واسو نکمه کېو نه زیاتی ایمان ته راشو دل شي کیتار زیادی دل کمی دل پیدی با برکات ہو سکتا ہے یہ دا قضای معلق تا ہے قضای معلق دا. اللہ پاک لی کری گنا دا سی اگر کی کمیز یا تیرہ اگر چی بازی دا قضای معلق منن کنیش تی لیکن قضای معلق شد ہے یا قضای مبرمنا یقنندہ دا اللہ پاک بندی اصان امایز دوی البحرانی احضا عزبن فراتن سائغن شرابو ندی برابر دو دریابونا دا خوب خالص سائغن شرابو اصان سکل دی داغی اصان اصارتی وگی ہوئی او دا بل دریاب دی مالکنج اجاجون دیر ترخ پر ماریکین خلق دا دریاونه چاراواله کېږي دغه رنګ قسم په انسانانو خلق انسانانو کېږي کافر دي مومنان او من کل تاکلون لحمن طریاد هر یو نفرتا زوغه حدا بیا ګورتا سوروبس هیته تنکالی تلبو سنا چې اوند یې وَتَرَ الْقُلْقَ فِيهِ مُوآخِرًا اوی <تصفيق> نایل بینی تاکورا کشتئی جہاز بینی پتی دریاب موآخِر آشلون کی دوبو نتیذ پارچتا سولتوئے فضل داللہ وَلَعَلْ لَكُمْ تَشْكُرُ نتیذ پارچتا داللہ شکر واسیم یولج اللہ لکن نهار ویولج بل دلیل ته ورا د نن نه کښ په پرواز کې او د نن نه کئ د روز سره پښمکې دایم خلاابت سو براور او کار کې له کولې دې نورو د الله تعالی د الله د حکم كله يجري لا يجري المسما هر وروان د تر نې دې مقرري مستغفر السلام علیک اللہ ود دې صفاتون ولا الله دې چستا سو رب دې لب الملکو غاز ادب بادشاہ دا اختیار چي اختیار دې والله او الذین تدونا من دونہ ما یکونا قدమే ا کسان چتا سو فرمد سو یسواد الله ما یکونا اختیار مالکان دې من کتمی د پړتا بمبتي د کنجوري اغم توکي اختيارم نه ده اتميره غلفه سپرده چي د کنجوري په بمبته باندې د اتاو چاتره مالد شوه اګور دوي واغدارا اندي مارکان من ختميل د کنجوري من لپاسه چي دا پړته دم رشیو ماں دوئی اختیار ندری دم راو واقداران ندر فقہا وغیرہ شامی ٹھولی لکلی ان المیت اللہ یا ملکو سڑے چھ مرشب مالک نیوی آن ریا ادھے اختیار ختم شد د دیو جنا د مړین کچاکمن راوخ په پټه ک نو دغه تا هغه تنباه شو د سارق له جدود لاس د سزا ورکړې شي زکه خلاوی لیکي کی ستا ماخرجهو من الحرص چې دو شی حفاظت کیږي ارهغه حفاظت کوون کی وی حفاظت کدن د ن د ن یوغلا یو شهید چا نه وابسې شو نوورا دا کفن لره کول دا سارق نو یې نباشو دا غسازانه نشته ځکه چې نه اختیارمن نه قرآن ګوره دلته سو ایم یم لیکو نا مین قتلی منه دا کفن مالک نه مڑه ده کفن مالک نده. ادغتاو چا ترامدد سوئے کدا مڑی کدا بوتاندی دا مالکان اختیارمند ندی خواهد. این تدوم لائنس دعا کن کدا سو ترامدد سوئے ناوو دی آواز و ناستاس استاس و آواز اډېر طرح مدد sought وايي او خبر مان دی ولودري او وک چتاو ورینو مستجاب لکم بن فل تقدير کووري قبول ثاني شي فل استاسو د سشي کو ورته م نشي کوله او د قیامت پر ځنګ فرونه به شرک کوم انکار وکي تاسو د شرک تاسو د دعا تمامه کله را مدد شي تا کله جما په نظر نياز من اخري وار کړی ولا ينبئك من سل قبير بردا الله وي ان ان تدعو ان يسمع دوه خلق او مبازه خبر لږه سفر يادوري او ست تکلیف لري کول شي تا د لیکن بل طرف تا تخبير ذات سووي ولا يونا بيو کر مصلو خبير نشي په و کوله تعالی نشي خبر در کوله تعالی د خبردار ذات هغه جذه سووي يا ايو الناس الفقراء اخ خلقتاس محتاج الى الله الله تا اصو الله اللہ تا مفتاج انبیاء اے تو ملائک اے, اے فقر بیا پڑیر قسم انہیں یو فقیر صیح رسنا بل فقیر موتری بل فقیر تمدار توئی بل فقير قانوي بل فقير صاحب توجي المتوجل الله الله ته توجي انكم الفقراء الى الله دا قسم فقير به اړير الله پاک به حاجت ده الحمد لله شې ايشايو ته په اوات بي خلق جديد او غواړی الله پاک نو فنا باقی تاسو اوراب ولي ما خلق نه وې داز الله د دا قدرت په او نن دې دا کار پالله پا پاک باندې کران نه پسوک ته ته وې چې استا کار مزه تر سرکم استا د ګنا ذموارزه استا د اخرت ذموارزه الله وي وا حضرت وذرا اور تبہ نکی یو بار چا ته ان کے بار دونچا د ګنا پیټه واخ سر ته د بل ګنا پیټلې شي کا مولا وينتد مسفله لا حمل لا لا يحمل من شيء اوک आवाज کوي فریاد کوي یو دنواره یو مصیبت زده اله حملیا د فارس د لکه ولو د بار خپل نو لا منو شیء پور ته بن کړي شي دا غنایس ولو کان ذا قربا کچه رشاداری ال قربه یو ول التقوار یو خپل خپل کار کې خطي اوکه دنیا سره ولګوي و ينتدو مشقله نفسو مشقله اک आवाज نه کوي یو نفس درون واره یو غ난ګال یو مصیبت زده اله حمل ده پر د بوج خپل د بوجره نه کم لا یو حلومن ش ور ته به نه کې کشيته نهس واللهکان د به اگر چې هغې کولی چې بابا باته غ دکرنی کوي ته غ د ما پان کېې کوته کی. د مادارېشتهلارې سب په کار وران شو نه پجر ل دی کرا دی خلقو مانے خور سرد دمرا دلائلونا بیان اثر نکی و پیغمبر استاد بیان اثر و بچائی استاد دعوت و فیدہ چاہتا را انما تنظر اللذین یقنا فیدر سی راوستا عاما کسانو تا چیریگی درخ بلنا او پابندی دو منز کئی دو خلقتہ دو دا دعوت اثر رسیتا چیز اللہ نے یہ رکی دو منز پابندی دوی فیدا رسیش ومن تزکہ فینمایا یتزکر ناسی پاک و تو پا قرآن بس یقناً یتذکر لنفسي التپاک لذيب پاک والی فائدہ درته پس یقینا دا پاکستان دا پر دا فائدې وړه ویل و الى الله المسير خاصا لا تدير گردد زين او دا مسله فاصله او سره واضح دي دلایانو سره وکړه پس ہم سے لبین نہ دے برابر العمارن والبصیر لدن کے رنہو بینہ و نابینہ کل برابر مواحد بینہ دے اللہ ورد اخبال توحید خود لے دے مشرق نابینہ مشرق مواحد نہ برابر وللزلمات وللنور ندي برابر تیري وللنور نرانا غره ظلمات شركيات دي رسومات بداد لا او د توحيد برابر سرنګي چه تیري اورانا ندي برابر نو شركيات اورانا توحيد نده برابر سوره وللحرور نگرمی دینا مرد جزا دا خط نده توحید دا شرک وللززلو نده برابر جزا دا توحید وللحرور نده جزا, جزا دا شرک زکر دا توحید جزا سشد جنت او دا شرک جزا او خصداغانی دیگر اور ور دے او ما یا است او ندی برابر ژوند دی ول الاحوات نو مړه مړه ژوند دین انده برابر پس کیم ندی برابر جته ورتا دنیاوی ژوند دی وای کنا اګه سچ ورتا دنیاوی ژوند دی وای کنا کله برابر وما يستوي الاحياء والاموات قرء وما يستوي سر ذكر زكه تزلماتا نور ظله حرور ممكنه دچ سنزdekat د 13 و درن يوبل سرا سنا سخل طراش د زله د حرور راشه لیکن احيا اموات دا دوی بالکل نشی کېد زی ما یستوي ان الله یوسمیه امایه شای ان الله وریا غچته جوवाडी دا الله خدای رض اسما الله ار ته کولي لكن ومان فبه مشمن منفل قبر نه ته پیغمبر په قبرونو کې درنه په قبرونو کې دی جملے اس سے پیدا شو ہے موزیر قرآن ہوئی قبر میں پڑا ہے دڑ وہ نہیں سن سکتا مطلع. قبر کی جکم دڑ پروتے کم جسم پروتے تا ناوری خان وما انت بمسمن من فلقبور ان انت اللہ نظیرن نئیت مگر یرورتیون کی په چاکی اسمان نشي پیدا کوه ان ناسلا كابل عقيبه شيرا و نذيرا يقينا لګلې موږ ته بالحق فحق سره وېو رشدي نه مسري سره زيرې ور کوونکي ور ور ور ور و ان مينو ماتنه الله خلافي هه نذير نيشته يوم که هر قوم کې الله یې مانا بي دي غل کدي سات تک تزيب کوي پروا من قبل و یقینا تزيب كره کسانو من قبل جدد دين ما هم جاءتهم رسل و بينات راغلي و بو درو صلاح وبل وبل ظفري بورو كتاب ونو بل وبل كتاب المنير او كتاب رناكم کي ماي بينات امراد دلائل يا اخليا زبر امراد دلائل نقليا كتاب المنير دلائل وحيا لكن ثم اخذ الذين كفروا جاوني والمغا كسان چکو پر او ان کار کړه د رسول الله سره گیو زمنګانی نیول پکای پکاننه کیری الله پس ترنګي او زمنګا ځا الم ترن الله ان لمنا سمایمان دبل دلیل ذکر کی اینا ګوریا کان پاک ورې د برنامه باران واخرجنا بی سمراتن مختلفن الوانا الله پس راو با صبحی سره من میوی مختلفاً الوانوان، رنگ پرنگ رنگون وعلا مختلف رنگون وعلا ومن الجبال جودد ودقرون علاوی من پیدا رو باسو جودد چوکریت بیز و نسپین و حمر و أو اوسری مختلف الوانوان مختلف رنگون وعلا و غرابی بسود تک تو وا خرابې تور تک تو اصل درې رنگونه ذکر کړو وګورنو کې مختلفې ټکو دی دا عرب فزمکم انت دازيات له دې لیکي سپین غریږ یو ټوکر لاګې دي نن تا سورینو تکتوری او د درې زی اصل کی دې اصول الوانو د درې وړو یادتغو یاد درې وړو په خل سره بیا رنگ پیدا کی د دوی په ورځيوالو سره په نور ځمونه پیدا کی ویمن الناس وذوابه ولنامه انسانانا دا سروت رنگونو نه مختلف عنوان او مختلف په رنگونو كذلك د غشاه انما يخشى الله من عباد العلماء يقنا يريق ظلام د الله د علماء اصل کیو علماء اصل کې ول علماء من عباد دا الله علماء و بندہ گانوتا اللہ کے <کی> ابن کسید و صوفیانی سوری نے نقل کردے علماء درے قسم علی علم بی اللہ علم بی امر اللہ علم بی امر اللہ یو علم آگا دے چھ علم بی اللہ امین علم بی امر اللہ امین اگر دا اللہ, اللہ, اللہ قرآن عالم, عمر مسائل فقی مسائل عالم, عالم, عالم بی امر اللہ دته وی شوه سره مسائل فقيه فقيه مسائل والتومه راضی خان د یو جامع عالم غویم که سمانګه عالم نه چې عالم بالله یفقط بس داله صفات فی جندری قرآن عالمي اگر چېغه بشر وخایه نه کوی خدای مینه فقی مولانی درم کې سماغا چې صرف فقی عالم قرآن نبی خبر ده د علماء کې د مولانا کې څنګه د قرآن باندې خبري یا صرف قرآن مولا راځي 15 او چې صرف فقرازي میراث مسائله ولړې نه راځي و, و شوفیه او دویو مسائله ومن اړېر پوي اغه تا علماء یغه زنه د تافل ان الله عزیز و غفور یاک الله پاک عزیز و زراور ده الله سو زه روانشتیا توبه سو کو باسی لا ته بخانا کون ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاه دلته علماء کردار بیان اشاره تم ورغی یگنه کسان چلول کتاب د الله وقامو سلام پابند تم مستی خرچ کی دا عام مال نشمغول ور کړی سرن ولانی پټ او سرغان ير جون امید لري د تجارت لن صبر چه چری نیمګړی ونه تجارت ادا څه ده ير جو نتیجارت لن تبو دوی دی یا قیدل لري امید در تجارت لن تبور چه چري نیونړ بیا به ونشي ورسره پيدا فایده به خامخ پربو ورکی الله دې بدلی دې او زیات پکې الله کيذر د پلو پدل نا یا کنه پاک بخنک ان کے ذریع تقصیرات و شکور و قبل و ان د ذریع دعا معلوم والذی اوحین ایلیک من الكتاب هو الحق و لما بین ایلی مرمخی و قسم بشارت و عالمان اللہ آیات الہی و عالمان دلتا الله وی هغه کتاب او وحي الہی و زه هغه کتاب الہی صداقت بیان هغه کتاب چې واه کړه دا مونږه اتاب منل کتاب چې کتاب ده هو الحق ده حق کتاب ده او تصدیق که انکی دعوی کتابون ایلی شددنا مخیدی ایقین اللہ پاک بخوا البندگانا منی خبردار اندینی دنکیم سمم ورسن الكتاب اللذین استفائنا من عبادنا دا سمم دا اصل کی آگا مطالق دیده مخیرن اللذین ایتنونا کتاب اللہ دا دا دا دا او کمکنی علماء تذکرہ الله وکړه مخکنی کتابونو علما چې کومو مزدتي او ماده علماو الله تذکرہ کوي ثم ورسل کتابا بیا مې کتاب ور مګه کتاب په میراث اقدار میو ګرځولې کتاب الذين آمنوا استفاعنا من عبادنا شنکړې دې مونږه د فل بندگانو نه فهم د کتاب الله الله ورکی دې کتاب د پر الله دې بندگانو خاص ما چون کوو ا سمره تاقې زکری دې پره فام ظاللیمونې <سؤال> ننفسې ځې د دو نه زلم کوون کې په خپل ځانې کمی کوون کې د خپلی در او زنی د دو نه مختېدون در می دي ی ځې د دو نه سون ب خرات مخې کدون کېدې کا معته د درې صاحب احمد بیل خیرات ث گناہ کی مولوی استے مقتصد جاغه خلکړي خو عمل او بد عمل ورانګاري واهمه نو ظالم وللبسی بازیا غي تفسیرات دې ګورسل کدا صاحب پران اصابې قران جدا جدا درجي دي ځي واځي دای چاغه بس دا الله کتاب یې ذکرې بس خپل پی عمل کړی چاته خودلنی موحدي ګده مو خپل درجه کم اگرت مقام کم دې ته امنو مقتصد اغه ده چې چم گاوند کې درس قرآن کوي ولکري پوری محدود امنو مسابقون بالخيرات شکه پر علم لا फायदा ورکی زالک هو الفضل الكبير دا علم د قرآن دا, دا کامیابی دی یا زالک اشاره دې مستری صاحبون تذریوا دو پر الله وی جنات و د ذریه پر جناتونو د عامل کیره وردننه کیږي جنتونو تا جناتونو تعالو نبیه منا کالدار قالدار بکډې شي وا په مست دې شي ورته په دې کې اوغان د سرو زر د منغنورو او لباس پد هوې پدې جنات کې حریر اندرې او کله چې جنات تلاړ وي الحمدلله تمام صفاتونو د لوی اتا صلی الله عز وجل چې بویت د منګا الحزنا طول غمونه وس سقسم غم درنشت ان ربنا لغور شکور یقینا رب زمنګا خامها بکن كون کې شکور بدل ور كون کې الله اكبر الله اكبر جدا فضل خبرنا دارو لئی قامة دیخوا ابن رسیگی منگتا پا دی جنت کی نصبن تکلیف ولا آیا ما سنا فی آن لغو ابن رسیگی منگتا پا جے سستڑے وادت دا صاحب ته جهنم نا الله دې سزا بدلو ورکو مونږه سزا ورکو مونږه هر مونږرتا ا دوی و چرې وباسي په دې جهنم کې وې باه ربا ز او بس مونږ لرا چې عملو کو صالح نیک عمل غیر داغنا کو نه عمل چې مونږه دا, دا, دا دوي وینا وي قرانه کریم بار بار د تذکره کې دا یو جواب الله کړه دی خلا اولم نعمرکوم یتذکروا فی آیا عمر نه ذکر کړه موږ تاسو ته عمر چې پنه غسته شپانه کی آغه چا تذکر چا نستوهه و وا جا جاءکم راغلی ور اخرت تاسو ته راغله تاسو ته ير اور مطلب سره اکثر عمر ده انسان په دنیا کې شپه ته کالي نو ته وګوره کار هغه شپه ته کالواله تا چا چی نصیحت هغهسته له او د خپل د نبی خبره ایمان الله د الله د کتاب خبره تا الله نتاتقوم دغم ته عمر مله او تا به फायदा غستی وکنه او ولم نعمرکم ما يتذكر فيه من تذكر عمر نو در کڑے منگ تاسو تاغا عمر یا تذکروا فیهی چی نسیحات آخستے شو پاقی کیا آخا چا چی نسیحات آخستے لے رے وجاہا کمو نزیر نفذوقو پس پسکے فما لی الظالمین امی النسیر پس نشتے دے ظالمان دا بارہ سوک مددگار اسیو دلیلی علمی ذکر کی یقن اللہ پاک پہو عالم غیب السماوات هو ده په پټو د اسمانونو د سمکه لا پاک په دې ذاتي صدور په هغه خبرو چې خو سينو د خلقو کی ابيا امبل دليل ته وره خاص الله غزا ته چې وي ګرځولې تاسو خلاائف پیداړو آباد پسماګه کې یو بل پسي یا آباد نو اس فمن كفر افالاي كفرهم وس اگر چا چکو فرق کړه دین پس ده باندې سزا ده دا کفر ده ده ولا یزيدل کافرینا کفرهم اند ربهم الا مختا او نذيتهی کافرن لا کفر ده دوی اند ربهم فنزرب ده دوی الا مختن مگر غصا الله غصت یاتی ولا یزيدل کافرینا او نذيتهی کای کافرن لا کفر ده دوی الا خساره مگر تاوان ورو پکو پر دا الله غصہ زیات کیږي چې دا الله پاو غصہ زیات کیږي د 757 دګه بولار ایتم شراک قوم اللذین تدعون من دون الله خدا طلب د دلیل د مشرکین وای خبر راکای آیا پویت تاسو په خپل په حال د شکر کا وخلو اته چ ذات رحمت شوه تا سو دا غوی په حال پوهه ده دا غوی صدا رنو هغه کسانو چې تاسو سره رحمت شوهي سیواداللن او که مانته ما خلق من در پیدا کړی دوی په دنیا کې دنیا کې دوی څه پیدا کړی ام له مشركن فی سماوات یعشتي دوی د برابر برخه په اسمانونو کې مور الله حکیم ذات کوي له برخه شته نو یو کارته ته خپله مورا پلارټونه ده د خپلو راز مکه الله له هم شرک ان فسماوات اما تاینام کتابا وفهملا باینه من هو دوس اما نقلی و سرشته عقل دلیل د سرنشته خو نقلی به ایا ورکړې دې موږ دوی ته کتاب فوحملا بینه منو فذی او یو واضح دلیل منی دراغه طرف دوی له ما دا شی کتاب ورکړې چې دوی په دلیل منه داغه د وجد چې هغه کتاب پېش کې په خپل شرک کفر الله وی بل اي عيذ اي عيذ الظالمون بازن اللہ غرورا کی کی بازن الا غرور بلکی وعدنا کی ظالمون بازن بین باسر مگر باطلہ دھوکہ دا باطلہ اوس بل دل یقنا اللہ پاک دینکری اسمان نو سمکان تصور چونه جڑ جڑ خو نه وئی اولا این ظالتا اکدو اخوزی دل دازم کاسمان این من حد منبادی نشت دے سوک ٹنگوون کے این ام سکہوما ٹنگ بنکی دید سوک منبادی ہی الله خوزورد اللہ نچے اللہ اخوزی این نوکن غفورا یاک ان الله پاک صبرناک چې دا خلق لا پرېخه ده اسْتَغْفِرُ وَأَسْتَغْفِرُ وَغْفُورًا بخنا کوون کید وزورنور کيو اقسام مبی الله جہدا ایمان قسم نخریدو په الله قلب قسمن لئن جاءهم نذيرن کا چرراغه دوی ته یو ير ور کوون کی خام خشیب دوی احدى من احد العمم زیادت هدایت والا د هر یو اومتنا ده هر یو د اومتونو نه لیکونن احد ده خو قسم نوخري ک چرته مونته یو يرون کی راغه کنا نو خام خشی بدو احد زیاد هدايت ولا من احدل اومه م هر یو د اومتونو نه او طول اومتونو کیو مونگا زیاد هدايت والي لیکن فلما جاهم نظیرن فسار کر چراغت تنظیر نزیاتی نکدویدرا الا نفورا مگر تیختا داولی وی استقبارن فیل آرزی استقبار و استقبارن فیل آرزی دو وجد لیوی کولونا پازمان کی و مکرس سی و مکرو مکرس سی ادو وجد ناکارو چلونونا دا دو دوکه مکر کردې مکر قولی مکر او مکر فیدی دوړه قسم یې وکړه دا غېد و جنا کله چې نذیرغه رسول الله غو انکار کړې دې الله ی ولای حق المکر او نګر راګی روي او نراځي دا تدویر ناکارا یا راګی روي دا ناکارا چلول الا بهله مگر په حقدار دا غې ادیسګر ادی ور سره چاته بد دعا کوي نو هغه ک یا یو خبر ادا سې کوي چې پخغه کې نه ولټه د پسې راځي خا امن حفر الیخی حفر وقع فی بلد جکند کني په خپل بغیرたり پس انتظار نکهدو د طریقې دړو باندې خلقو وسه وي منه عذابونه راغلی وکړه اپذ هچری بیا بنو می طریقې د الله تعالی تبدیلا بدلیدل چا الله پاک تکلیفونه لرکیو مصیبتونه لرکیو نعمتونه الله ورکی ولن تجید لسنات الله تحویلا هچری بیا بنو می طریقې د الله اسانتی او پکې تحویل تبديل لتج مستقل او شي بدل شي نعمت عذاب لري شي الله نعمت راولي او تحویل دمن چې په حساب کې اسانتی راولي دد وړ نشي کې دی ښا اي نه ګرځوي د په ملک کې چې وګوري سنګي وان جام دا کاسان چې مخې ودوینه او واغوي ډېر کلک دوینه په قوت وما کان الله له یوجزه من شيئ ند الله چې په وسکړیا غذران سوق پاسمانونو کې او کسبมายه کې انو کان علی من قدیر یخان الله پاک کو د قدرت والے ولی واخذ الله الناس بما کسبو کنه ولی الله پاک خلق غذران وسزاد عملو کوم عمل کې الله غشن نیوله او سره کاله ظری من دا به نه به پرې خیرله پاک په شا د مکی او زنده سر دا مخې تللی د یاد سره تلله نامو غری ځکه چې بیا به اووب نهوي او په به او سر به بیا کوم نه پات یا مطلب دا چې زنده سر خو پیدا شوي د انسان د پاردي چې دو نو زنده سر به سر پرنده به بیا د کوم دې لیکن رستقی اللہ پاک دل را اله اجل مسما تر نتی مقرر پوری فیزا اجلهم پس کله چرشی نیټه د دوی نو تقدیر دل د جوړ ک یو عذبون دوی ته عذاب ور کړی شي او فإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا پس یکن لا پاک خپل بندگانو لیدن کې بسم الله الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم صورت یاسین مکی صورت تے تا صورت دا صورت الجن نرسو نازل شوئے دے دا قرآن کریم یو قانون دے څخه او مسله په ادله او عقلیو سره بیان کی نبیه د دلیل نقلی راوړيخه فی استقره په زين په سوره سبا کې ايج زمخلوقاتو ذکر شو د غيبي وسي څنګه عجز دي بي او د مشرکین او شبهات چې مونږ مالدار او مونږ مند الله رحم دې دا غي مو مفصل جواب وشو چې صباح کې سوال مسله شو شوه نه فاطر کې ادله راوړه دی الله سخلې دلیل نه ذکر نو سورۃ یاسین کې دلیل نقلی ذکر کای هغه مسله چې نه پیدا شفاعت قهردا چې الله وي سوګ مزمه دار کړه نه دیکھا نو په دې سورۃ کې دلیل نقلی چې دا خبره پوخاو بیا حق ورس کړي وا چ په هر ده الله نابل سوک ذمہ دار نشتي او نابل سوک اخلاص او ولرش ده نو دې صورت کې نافذ شفاعت قہری کوي په دلایل عقلي او نقلي او دوړو سره او حدیث کې راځي لکل شين قلب او قلب القران ياسين نو د دې وجنه چپتي صورت کې دا خبر اده چې ذمہ دار نشتي او دې دی باندې د یو حق ورس خبره ذکر کړې ده زکه چې مخلوقات په دلیل نقلي خپويږي په نسبت د دلیل عقلي ښه دارنګه قران حديث کې راځي لقینو مو تاقم یو سړی ته علامات د مرغرلو سورت یاسین او طه وایي ښه مریخ عمرې و د پدی اخذ الله عرش چه بول سو خلاص اوله ولا نشته د غره کی صورت کی ترغیب ده ترغیب الى الاخرت ور چې قیامت وخام و خامہ او مخلوقات و ټول الله ته جواب دی د غره کی صورت کی اسباد د رسالت کی سرت ازجر به شرک نه د غره کی صورت اس کی اسباد کئ د مقاصد اربعه زجر منکرون در رسالت تور دا څنګه هغه مون کې روان د اخرت او د قران لفظ د صحیح د ریزه ل یو کم در شم آیات کې یو کم پزستم کې او درې پزستم او یو لفظ د نوټ فیر اوړي مطلب دا ستا پیدائش پچغه او راغله پچغه او زیه پچغه قیامت کې پاسه او پچغه نو حقیقت د د نطفه راغره په صحه او زیوه په صحه واسه په صحه نو انسان دمر د مسولخه د مقصد د صورت رد شفاعت فهريا او مناسبت لن دغه اصل کما ذکر ک ما کې رد شفاعت شرکیو دغه د فراقلي ندل دلته واصر تللی نقل راوڑیخه او دا سورۃ په اخر کې توقیفی دنیوي ذکر کای د مخکې سورۃ په کې توقیفی دنیوي دلته توقیفی دنیا یو نمونه ذکر کای یاسین اورو مقطعاتونه ده بازی یاسین د صفو او تفاسیر والا معنی ک یا سید البشر اېدا انسانانو سردارا ستا خبره رشتینه نه یا سید البشر ابن عباس وای یاسین منا اے انسانا والقران الحکیم د دې زن رسول اکثر سورته نو شواحد دکر کئی دو قرآن کریم سمر قسمونا چندی کنا دا بطور شہادت تیخا قسم بغیر اللہ خو کریم کې دل دا جیزی کرشی دی اس پا قرآن قسم قران خدا الله کلام دی صفات الله دی پاغه قسم جائز دی لیکن اصل کې قران کې چې صبر قسمونه ذکر کیږي دا به تور شهیدی لغدل الحکیم قسم دی په قران حکمت و علو او جواب قسم به ادری پهمانه چې قسم دلته دا پهمانه ده شاهیدی ښا شاهد د قران الحکیم د حکمتونو والا مشهودانه لري ذکر کړی دی یو دا شاهید په قسم باندې ان کلمې د مرسلین یقینا تخامه د رسولانو ته رسول بهم علا صراط مستقيم پلارینه غمن درہم تنزیل اللہ زیزی الرحیم رالے گل دا دی کتاب دی در ذراور ذات حر رحیم چرا ہم کون کرے نو قرآن شاهد دی پسر چتر سولی اپا تس تپ سرات مستقیمی او دا کتاب د الله کتاب دی او کتاب الله حوالی راولے گا لیتون زیر قومن دا دی دا پارا چو یر قوم دران ما اون زیر آباؤهم چیرن دا ورکڑی شیدو دوی مشرانو تا لئے سلسلہ راغلہ انبیاء علیہ السلام ورطاق عیسیٰ علیہ السلام نرسل نے نه آگا لئے لیکن فا هم غافلون پزلی خبره بے خبر تیو بے خبر قوم تا انذار ورکا خوا چاہوئی کی تروسا بوری نبی نے زیر او په بے خبر ہو نثار چور کولې کې نو اول د زجر توبې رټنی او د تخیفاتو نشورو کول فقار نو زکه شوروکړه په زجر سره الله لقد حق القول ولا اکثر مخامخا يكنن فشرید فیسر د عذاب اکثر د دو نه فهم لا یمنون وذین مندا مساله د ایمان دراوه الله پاک تمثیلن ذکر کئ چې دا بازي عنادیان دا سيدي کنا چې دوی ایمان دار اوړي دودا سيدي نا, دو نا جاننا خيانا کمالان یقینا گر زول دي منګه پس ورته نندو کې تو کونا پس دا تو کو نرسيدي تر زنه پوري فهم مقهون مقزو سر نه اوچت کړی په هم ممان او سرونه د دوی اوچت کی شوي دوی ته دا شرک کو او د جهل تو غ ش نو تووا چول شي نه بیا سری وچر که نه دو په شرک کو او کفره او جهل کې داس یخدي چې دا حق د لیدونونه د دو, دو سر وچت شیر وجعلنا بين يديھم سدنا ومن خلفھم سددا او غرذول لمنغا ماخزتوینا بن دیوال او استذتوینا دیوال مفاخ شاینھم پس پټکړی دی منغا دوی درا فهملای وسرون بس دوی نوی نس لا کوي سړې په ماخ رستور د دیوال نه بس شي وی دی نی. دا قرنګ دوی ته د جہل او د شرک او د عیناد دیوالو نه دی. یا د عذابی اخروی دی ښا نو بیا و د ماضی په معنا د مزارع کوي یقینا اچو منګه پسټونو د دوی کې توقونه دا توقونه به تر زنو پوری نه په همک ما نو سرونه به د دوی او چت کړي شی وي دا سه توق ورته شي سر شي سربېدا او داسې بند دی کې بې وجالنامه بنیايي دي جوړوب منګ مخه ته دیتاب بن رسد دیتاب بن بس یو تنگ دی کې بې ګیر چا په ربه دیوال الله یې په زو منګ را ګیر کړی دوی بسته نوي نه وې وصوان علی مان ذرتم لم تنذرم لا یومن برابر د پدوي کته دوی کنی یره دوی ایمان نه راو او خابیا د دعوت فایده څه شو الله <سؤال> ای نماز تنذر من تبع ذکر یقینهم فایده یاره ول استاد اغه چاته دا استاد انذار فایده چاته دا اغه چاته دا ات تبع ذکر چره وان د قران پس او یری کی در رحمان نه بل غیب نه لیدا ذکر نه مراد قران د قران او د الله نه یری نو دو د دو بیانولو فیدا ستا دو انزار فیدا اغا خلقا خلقا نفبشی رو بی مغفرت و آجرین کریم پا زیر تا پا ببخشش و آجرین کریم او په آجر ایزت من منی اغسد جنت انا نحنو نحی الموت آو و نکتو ما قدم و آسارا علو یقنن منگا لیکو ان نحن نهیل معته یا کدن منګه خاامخه ونې کوو مړو من فناه له بیا بهلو وجود کوم مړ شو بیا بهې ژونې کوم حالله یوه نکتمه قد د وه ساه هم او لیکو من چې مخکې لږې دوی ساه انسان چې څه ځان نامخې لريګري او لار شي ځان نو رسو دا موږ لیکو کنه من سن سنته من سن سنته یو سړی او طریق ايجاد من سن سنته الخير او الشر من سن سنته والاو اجرها واجر من عمل بها من سن سنة حسنة او من سن سنة سيئة ان اثارنا تدل علينا فنزور بعدنا الى الاثار اثارنا مراد واسارم خلفوا من بعدهم جرس تو چا خيست کارونه بريخي خلق واه منت عمل کي داغي ثوابونه ورتا ورکولي کيږي دياركم تكتبوا اثاركم وكل شيءنا صينه في امام مبين ها ديو شراګر کړه دیمنګ پخپل علم کي امام مبين نو مراد د کتابي اصلي له محفوظ مراد ده وازر به اللهم صل على الصحابه القريه وسلا پاک یو دلین نقل ذکر کړي د دریا انبیاء علی مسلا بازو داوی شتادر رسولان یحیای یونس شمعون دا د ایصال سلام رسولانو ان طاقت الهی لیکن دا خبر صحیح نه ده امنه کثیر و غیره رد کړي سلور کلی داس یو قدس انتاکیا رومیا او اسکندریا دا خلکو چې متبعین دی عیسی علی سلام او انتاکیا دا وسمشته حلال تا استثالی عذاب نه دره لګره بل د موسی علی سلام درته استثالی عذاب راغلی نه بل دل تد ایمان تم الا بشر امسل دا یې ترا زخیش دا الله رسول دا درې رسولان الله علی گليو دا د عیسا رسولانو دا, دا الله رسولانو یو نم صادق و بنم صدوق و بنم شلوم دا درې بیان کدو اتا حالت کليوالو کله چراغه کله چراغ لدیکلی تا المرسلون رسولان را رالی قالې گلي شي کله چرا ولې ګلمنګ دوی ته دعا نفکذبو هم دوی تکذیب الله يفعزز نبی صالح پس موږ مضبوط کو بدرم درم مې په څه نو دې ټولو بیا دعوت ورکو ان الیکم مرسلون دوی منگا تاوستر علی کے شي شیو خوا نو آقا قومو علو پی ترا سوکو اگو ایمان تم اللہ بشر ومثلنا نئے تاوستر منگشان بشر یہ انسانان یہ نظر علی رحمان منشان حیث نئے تاوستر علی کے دا مسلیر را کے نه تاسو تاوستر مگر دروگوئے اگور تیر رب زمنگا خفو دے یقنن منگ تاوستر خامقر علی کے لئے شیو واما لنا الا البلاغ المبين او نه د به م نه مگر رسولي اخره ناغو ورته ان اتي ير نا بيكم يقينا سپيره حالت سپيره شي موندا تاسو په ویا او کمنه شيطان سنخ مخه او بو تاسو تاس رجب په کو په بول او ورسيږي تاسو زمونږ له طرف نه عذاب معلم اسلام ور طیر و کومکم داس پیر حلدق ماکم داس پیر وال استاسو دا چدیک داخو ماکم د دا تاسو سره دی یعنی استاسو د اعمالو د وجنه ااین زب کیرتم ایا کمنتا اوسو تا نصیحت کو ااین زب کیرتم ایا تا نصیحت وکړې شي نو تاسو په دا چې تاسو سفیرے بلن تم قومن مسرفون بلکی تاسو قوم دا حد نتیروتن کیا مشرکان او جا من اقسل مدینة رجلن حرض ہے کہ اللہ پاک یو مرگرے پیدا کی یو غریب سڑے د دا دوی خبر امان اللہ ایمان راوڑے دے حبیب النجار راغه د کوس طرف د خار نه یا وناری نارغه یا سان اورامن دیوله قال یا قومي تبعوا المرسلین او قوم زمان روان شي تابعداریو کئ د رسولان ورودمتی تابعدارین د رسولانو تابعداري تابعداري د رسولانو اور دو دوه کې دوه خبري ویخه دوی دو په دعوته کې یو تاسونا صلی الله نه کوي بل دو خبره په دلیل سره کوي روان شیاغچا پس چې نه غواړي تاسونا سمجھدوري او دوی لار مونډله شي دي دوه هدایت یافتي دوی خبره چې کوي په دلیل سره کوي بیا ورته تقریر شروع کړی دا مالیا ویله ای ترجو ورو سمابلغانه تقریر کړي ځان ما خبره شروع کړي دانه چې تاسو داسې سې دي ماذره چې عبادت ته نه کوم دا غزا پیدا کړې ما او خوا زغه تاسو پیش کړې شې ورو ده ځان نه شروع کړه ابتداه د ځان نه وکړه د کلام او انتهاء پاغو باندې وکړه شذو یو دم تېشې رانه شيخه دا د دعوت طریقې شمنګه منګه زان وبګیدار نکيخه ا اتقزم اندوني الها او ني مز سواد طواغان او کو اوره رحمان زم ما ستکلیف الله تغني اني شفاعه هم شيا نو بچ فن کي फायदा و نرسي ما تا سفارش رد هيس د دوی سفارشه م پرستا شو خدادي چې دا سفارشي ن دوی دوه سفارش ومو الله اس فیدرانه کی الله یونقذونی انا دوی ما بچکولشی دوسته داس کی قوت و سره خپلم نشته نه سفارش ور سرهشته چې زما سفارش کی ما خلاص کیونه خپل صداسي قوت شته اګوره کزه د دوی خبره اومنم یعنی زدا الله نماز سیوابه ترمدد شوه دبل چا مبارک اجازه داولر ام چې الله څنګه ورځټین یقینا زه په دغه وخي خامخ په ګومره خارکی بیا وینيام انت بربکم فسمعونی یا خدای رسولانو سره دې خطاب کوي کی یقینا ما ایمان راولسته صبر تاسو باور ګوا شیخ فسمع یاداګیر چا بیره چې دا نور خلق ولر دوتويګ تا سوله خبر واورې کې لدخل الجنه ګور مختلف روایت دي بعض وي چې ټول راجم شو او د پخېټه منې ودانګل ودانګل کول میته نو وخلې بیا کوي ته ورځو نو څو کوي چې ارايک څو کوي په سلیمانه کې سو کوچه دیواله پیور غړو سو کوچه سيو کړو سو کوچه کنده وا خاورې پیواړو لجن دې د قشان نو کې لدخل الجنه هر طرف د شو هر طرف د ملائک او आवाज یو طرف نا بل طرف نا روح ته ولا आवाज وکړه د روح ته دن ش جناتا وګوره چې تا کاو دغه حالت کې دی الله مهدی قومي يلزم قوم ته هدايت د جنت ته تللي دی قال يا ليت قومي علم ګور روحماني ليكي دا بعد الموت خبره ده خا دته دمر د رسته د روح ته ویل شو چې نن شې جنت ته د تته د د دخول د دا جنت داسې د که دخې ساره شوه ده لکه نور شوه ده چې جنت تداغو اواحزی که نه د غرنګې د د روح جنت ته لا د چېته خپله ک را منې لی دا نه افسووس د په قوم زه یا لمون نه بماغافرلی چې پو شو په اغا شمنې چې زه او بخلم رب زمان زما دی قوم ته د اطاعت ولګي چې زه الله پسو بخلم هاي افسوس دې په قوم زما منه يا علمون بما غفر لي ربي چې په شوې دوی په هغه مسله په هغه خبره چې او بخلم زه رب زمان د هغه مسلې ته وجنا وجعلني من المكرمين وي جر ظلم د کرامت والاونه غور بعد الموت کرامت شیخا هغه کرامت څه دي چې الله پاک جنت ورکی دا کرامت دا کرامت دي چې دا غار واه بیا رازي دنیا کی غرزي دا کرامت نه ده کرامت عزت مندي صدا چې الله پاک جنت یې ارواح وبوځه وما انزلنا لقومهم من بعد من الجن من السماء الله وراونه لګمن اذره په کو منې ورسته د مرګنا مينون من دینون صلح کړي من نهسم د وَمَا كُنَّا نهمونلی نه او ن منګه را لیګون کې په داسې وختې سرهجنګ وو زه د جګ وختې بیا لهخرې را لږم منګه د د په کو منې صخرې د عسمان د را او نه لږلی خو انین کار نتیلهیح تنای ده نو حالاقات د دوی منګر چغ وه دفازه مخامې د په ناګه دوی مړه مڑا پراتو ساڑو شو پس مکو منے پراتو پس نا کردو خامدون ساڑو شو مڑا یا حسرتن اللہ لے بادے افسوس دے پبندگان اللہ کنے افسوس کی ننہ ملائکو یا حسرتن اللہ لے باد یا منہ یا حولہ اتحسرو حسرتن اللہ لے باد اے خلقا. پداس خلقونه منواله افسوس وکه ما یاتيهم الرسول الله کان وبي استادون ناراضي دوی ته رسول مگر دوی pore ټوکې کوي علم ير وکه مهلکنا قولا من القرون انم اليهم لا يرجون ایت دوی نو ګری سو مهلکړ دي منګه مخې ده دوی نه پیړای ان هم الیه ملای ارجون یقینا دتاب شوی چی إله دوی دی موجوده و تعالی ارجو نشی واپس کړي یو ځل چې وسړی الله الله بیا واپس دنیا ته اندر راځي نه ارواح راځي زکه ژوند یې خو هغه روح دی کنه و این کل لما جميع الذين ناظرون دا ان فیه ده لباکلام بماده الاه اوนิشته حصو مگر تول با لدننا لدینا محظرن زمنګ ماکه تام به حاضر کړې شي اونشته ایسوک مگر ټول لدینا زمنګ ماکه تا به حاضر کړې شي وایه تلهم الروز المیتت دا یو بل دلیل ذکر کای وایه تلهم ال الارض المیتت اوس مکه دا مړه وچا او بس مونږ دا نه ح بند پامینو نو فمنو دا کوولون ځې د غ اگر زول کولون خورريګر زوللی مونږ په دی کېجررو د انګو او روان کړي دي مونږه په من دغ کې چیني ل یا کو د پاه چې خورري دوی من س مري سمیې غې نه مهام وای دی او اوندی جوړ کړی لاسونو زده د چس سره کړلی الله ودا خو ما کړلی دې کې خو د دوی دو څه اختیار نشتی او مو اصول شو او معاملات دم الله پاک دا دوی دو چې څه کری ری بي دا سو پیدا کئ افلا یشکرون ایا د شکر نه کوي نو سبحان الذی خلق الادو یکوال دا د دلیل یخره سره دا وای باکی دا غزا دران چې پیدا کړی دي جوړه ټوله مهمه داغه قسم نه چې ټوکه از مکان و مین انفسه مو د دوی نه او داغنا لا یعلمون چې دوی نه پوی الله په دنیا کې سب کسب کې سم جوړه یې مذکر مؤنس و کې پیدا کړی وي په انسانانو کې پیدا کړی دي د هرنګي دا هغه مخلوق نه چې تاسو لا لیدلې ندي نه پویږي و آیتو لهم اللیل بل دلیل توحید دوید پارا گورا شپدا نسلق من هنر خوباس و منگداغی نروز نو پسنا گادوی مزلیمون تیرو کیوی اصل و ممکناتو کی آدم دیکھا قدی شپا منتی شپاز زیجی سمشو میساد او پاقی منیو سا درستین وڑی دلی رے نوکل چې الله ایز اس핀 سات دار زلر ک مان ټوله تیار راشی ک نو ګر داس핀 سپین دار و از رزي شوکن اصل سے شه دی تیاره دا اصل په ممکنات وکي سے شه دی ادم هو شمت تجري لمستقر الله نو ورته وګره روان دي روان دي لمستقر الها واخ مقرر دا غيتا ذالک تقدیر العزیز العلیم دا غو اندازه ته ضرورت ذات پوهه دا نور روان دي له مستقر الها دد چکم وخت مقرر دي پا غیر روان دي باز یا حدیث ذکر کئ چین ور روان روان نه چکه له دد غروب راضی د عرش الرحمن لاندې د سجده کئ الله ورث بیا اجازت ته کنه دی بیا ته لو کوي نو سوال چی سجدہ کی خو بدې راځي چې سجده کې خصوصي د د دا حرکت خو می ره زم دا دې چې دلته غروب شنو بلځه کې طلوع وګل بلځه کې دغه سعودي عرب د 2 غنټې موږ نه رس بلځه شپه غنټې رسو بل لا مطلب د حدیث دا ده اور حدیث کې خداوي تسجده ته طهار شر رحمان دا حضرت رحمان لاندې ویسه کوئی سجده کوي اغه نه مراسد چې منقد د دا حکم د الله لاندې دا نوور چې د الله د حکم منقد د اروکه کې غروب دي د طلوع دي د الله د حکم د لاندې اول قمر قدرناهه منازلا سو مې اندازه کړي د منګا دې سوغملې لپاره منازل پړاوونه اغه ۲۸ پړاو نه دي د غشنې د غشنې ورو ورو ورټیږي بیا وډیږي کی وډیږي حتا ادا کلور یو نل خلیم تر دې چې وګوري د غسبوې پشانت د هغه سانګي زړې د کجوري پشانت د هغه سانګي زړې سرنګي داغه څنګه د کجورې چې دا به د سراغون د شیر اس د دا قرنګي داس څنګه بالکل وړيک شي لشم سو يم بغي لاها ان تدرك القمران او نن د نور يم بغي من عايسالو چې اسان شي دین ولرا راګرا ول داس څنګه مې اول ليل النهار او نه د شپه مخکیدون کې پرواز مانه هر یو فی فلکی گانی از باون و اخپل دائره کی و زیده گرزیدلو خلوکی از باون لام بوئی گردل سابق و نهار نور یم بغی لحان تدرک القمر نور سفقمائی نشیراگی روالی سفقمائی حرکت زیادتی دنورن لیکن تای په بدل کیو نه کنه ول ال سابق النهار ول القمر یودره کو شمس انانوس په غمه چیراگيره کیس شیله انوار لرا زګه کدا سی ویله وک نو کلنا کلا تاسو ګوره دی مازیګر کیس په غمه مخار انورو مېګا مداغه پزیال لای ولا الليل السابق النهار زګه په ننه دین امراد ول الی لسابق النار ند شپ مخی کیدون کی پرد و ایت اللهم ان حملنا ذریه فل فلق المشون بل دلیل د دوی د پار توحید ده چله پورته کړی دی منګه سوار کړی دی منګه ذریه تم نسل د دوی پکهشتای دکه شوی کی په پیدا اکرې موږ د دوی د پارا په می سال داږي ان چې دې په سوار لکی مطلب دی او خدا چه او گره اللہ پاک وی در یاب که او گره سمره غڑ غڑ جازو نا ما پیدا کری دا خلک پکی گرزی گرزی داغی پا په پدی و چوبا او گره و خلقنا لومی مثلی مایر کب داغی پا مثل ورسور لیا نشتے کن از سنو تو گره او خانو تو گره تانگو مانگو او زدگاڑو تو گره یاد حنہ حملنا زوری تم نماراد اغاہ نسل ددوې دنو علي صلوات و سلام کېشته هغه ته نه مراد دا یعنې څارکړیو مونږه نسل ددوې فل فلکل مشهور پاره کېشته دکې شوی کې دا نسل وکړه ځکه آدما له سلام ابي ساني او نسل درڅو د اغونه لګیدل و وخلقنا له ممثل ماهر کبو اپه دا کری دي مونږ دوی ته پر 5 سال داري داري کېشته په 5 سالا دوی سول لیکي څومره کېشته دي وس وان شغان نقرغوا فلا صريخ لهم الله یې کوو مونږ نو غرق پکوي دوی دره پدې کشتو ګرزي نو پس نه وی فریاد رسيده دوی دا پارا ولا ابمين خزن انو بده دوی بچ کډې شي بیا به سو غوس نهي مغیس فهینی فلا ام لا مغیس الاغ ایبنی جریر وی اِلَّا رحمتا منا لیکن اللہ ازینا غرکو داولی مگر دو دا وجد رحمتنا رحمت زمان ومتان اللہین آدو وجد اغا فیدینا تر وقت پوری شخفل اغا عمر تیر کی کر اِلَّا رحمتا منا مگر دو رحمت د وجنا اللہی زمن پہ میرا پانی دا زخرک نکم کم حالانکہ نہ و متن الہین و فیذا و اخلی تر وقت پورا سمنہ چ اللہ والا عمر لکھڑے و اذا قلہم تتقوا ما بین ایدیکم و ما خلفکم و سول زورنا ورکی کل چ دوی تو ویریشی اتتقو یراو کے داغنا دا شمخی دستاس و اگا شیرو سستاس ما باینه د کوم خلق وکومنا اسمانونه وز مکه مراد ده مخه ترید چې ګور تاسو د اسمان د عذاب نه ير او کې زمکه د اسمان عذاب نه ير او کې یا ما باینه د کوم ما, ما خلق وکوم راتلون کې عذابونه چې د قیامت ته ما خلق وکوم تیر شي یو غچ قومونه عذابونه ګراغل دي هغه ته مراد لعلکم ترحمون د دې د پاره چې پ تاسوره هموشي نو چې کله دوی ته اتقو الیش کنه عبارت جوړ کینو فاعره دوسه کای مخړای نو ما طاعتهمنا ایتهمنایته ربیم نظر اغره دوی ته صد دلیل دلالل درپد دوینا ما کرد دوی دا غینا مخړه ونکې او کله چې ویل شی د انفقو ممارزه حکم الله خرج کید اغه الله چې الله تاسو درکړي نو مشرک ته تاسو د الله په مال خرچه مطلب دا وایزا که لو انفقو می مرضاكم الله کله چې دوی ته دو ویل شي انفقو خرچه کوي په نوم د الله انفقو باسم الله ورتاسو د غیر الله په نوم خرچه کوي راشه یو قسم رد شرکی فعلی کوي کله چې دوی ته دو ویل شي انفقو د الله په نوم مما دا غنا رضاكم الله چې راکړی تاسو الله نذر نیاز منخدد الله پونم کوید نو ګور چې د الله پونم یو شی شي کنه نبي اخو پاګه مصرف کی ور کولې کیږي مساکینو ته ور کولې کی مومنانو ته ور کولې کی نو وې کافرانو په بار د مؤمنانو کې ان لو یا شاء الله او اعظم اي خورا کو نه ور کوغه چادره کده الله رازا وين خوراك وي ولا ور کړو ير موږ د الله پکار دخل اندازی نه نه کوه چه اللہ سو غریب کرده ده بز غریب کرده دا بھائی تمس وي استحضان بھائی یاد غدر کلمتو حقی نو ارید بی حلبات اللہ قبلی مقصد نو رو خندائی وخا قال اللذین کفر اللذین آمانو وی کافران دمو منانو بارکی انو تیو من لو یشاو الله تامو ان انتم اللہ فی ظلال مبین حدا وینا دغدا کافرودا نه تاسو مګر په ګمره یکاره کی یا الله دوی ته نه تاسو مګر په مرهیکاره کې بیاګورو دوی و کله به دا قیامت قیمت ک تاسووری نی ما زورونه الله صحای ده الله انتظان نهې مګر د چغ یاوي ی نه فه بهخ نو تا خو زو هم هم یاقیسیمون او بنیوي دا چقدر دوی ل په داسیار کی چې دوی بهې یو بل سره جګړ او بحسو کې لږي ځکه حیث کې را لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق لا قامت بقى قیامیږي واس څ سره په دنیا مانه کو فرقو فريخه منتاب د یو بر سر رواني بحثونه به شورینه دا الله عذاب سو قیامت شویلې به وولش و طاقت باندې دوی د دو وصیت کولو یو بل ته شی وصیت کی ولا ال اهلهم يرجون انا دوی قرانه خپلتا يرجعن واپس کې راشي سلا شيخ خپل کور ته بس کوم زه کې چخپا قدم میچد کړی عقل تبا موري وانفقا فی سور فیضا ومن الاجدا صدق دې مشویلای را د صلیه قذرست بولې کی خوب کړی شي په بیګل له سراخیل پسنا غدوی رؤبوزی فیضاهم من الاجدا سیل عربین فیضاهم یو خرجو یا فیضاهم من الاجدا سی پس دا وخې بدوی د قبرنا الى ربیم یعنی الى عمر ربیم حکم در رب تا ینسلون ورز غلیبا یا پدا وقی بدورا وقیلشی در قبرون نا اخپل رب تا رب تا رب تا ینسلون مندیوئی نو قالو یا ویلنا من با آسان امین مرقا دینا دو چی کرده در قیامت او در اغراضی سختیانی بی نی کنا دو با یا ویلنا حی افسوس تیمان در اچا پورتا کڑو منگا امین مرقا دینا در خوابگاز زګوم متذرې وګوره مرقدي ورته غلکه مرقدنه مراد زیاده مرګ دی او مرقد ورته په دې اعتبار سروشي دو ته د غزي خوابګاه خارشه پرې ثبت دا قیامت دا عذابونه په دې سب او انوم مؤخر الموت نو هاذا موعد الرحمن وبېلې شي ورته دا غوختې چو اداکل رحمان وصدق المرسلون ارشتیاوی رسولانو یا دوی چې بو اور تر استو غوړي کنه بیا بدو یا ذا ما وادر رحمان وصدق المرسل ندی لا پور تاکید لدوی مگر شپله یا ودا نو فایزهم جمیع لدینا موزرون و دا وخت دا ټول به د منسره حاضر کړي شي و الله وی فال یوم لا تحظلم نفس شيئا نرضي ذاته ونشيパイ چایس ولا تزنی الا ما كنتم تعملون اسا زاب درنا کده شی تاسو ما گرداغه عملونو چتا سوې کول وس الله پاک بشارت جنت مومنان تورکې یقینا جنت یان شری نرضي فی شغلن داو مشغلو مشغلو کی وای ددوې پډېرې مشغول مشغول تیاګا افاق یو نو خوشاله وای مزیا په استون کې وای داسې مشغله وای نه چې د پاکستاني نن هم مشاغل وای دا سې چې د مزو وای خه هو مو از واجو د دوی بیاري بی یا دوی د دوی مرګری فی زلالن الاره کی په آرام کې وای په سور کې وسمن په آرام کې وای علالاره کی په کورسو باندې وناسي متقون تاکیا لګول کې علال ارای کې متقون او کورسوبه تا کیا لگے انکی او د دوی د لپاره پدې کی می او د دوی د لپاره دوی غواړي سشي سلام دوی به سلام واړي یا سلام مستقله جمله ده سلام قول من رب الرحیم سلام سلامتی اوي بچو دوی د اس عبد الله نه اګوره د قول من رب الرحیم دا وینا دا چا ده تر بده رب الرحيم من طرفنا رب دې چه مهربان دي دغه طرفنا دا وینا دا سلامون وامتاز اليوم المجرمون اعلان و شي جدا شي دندره زي مجرمانو د چنه د متقينو عن المتقين الله بو يلم هدا اليكوم یا بني ادم ايلوز نو کړه ماده تاسو را اېما په خبره نو کړه تاسو ته ایمان وې تاسو بني ادمه منی وې شیطان پتو اوت کولو سره مونږه و شيطان پس سره پتو عادت کولو سره انه لكم عدون یقینا شیطان سزو د پاره دشمن کاره مادا تمخه نه داوي اتا مي وی روان عبدو ني انبياء لم سلام مر علي ګري بندگي خاص کي ما دره راست مستقيم ولقد زل منكم جبلن خامق یقینا خطا کری دی تاسونا جی بلن کسی رن ڈلی ڈیری دی شیطان دیر ڈلی خطا کری افلم تکونو تاقلون انو پس تاسو دا اقل نا کاروالی نا نا خلائی هازی ہی جہنم اللی تی کنتم تو آدم یعنی تاسو دا اقل نا کاروالی نا غستلو تاسو باقل چلو لیوکن او دا جهنم دی هغه کو تم تو عادون چې تاسو سره وعده کیده شي د نن نه شهید ایتانند رضی په sawdust هغه چې تاسو کو فرق او ندو به انکار وکي نو چې انکار وکي الیوم ان نقیم علی عفویم وتکلمنا ایدم ننند رضی الله ای مور بو وو منګا د دوی په خلو او خبرې پکې مون سران د ویلا شنو او ګوی بو کی خپه د دوی و تشهد وارجون بمانکانو یک سبن فا آغا ملون چه دو ایک اول برا حامیم سجده کی رسو التقوازی کردی خوا حامیم سجده شلم حیاتو گره دو صورت حامیم سجده شلم حیات حتی ازا ما جاؤها شاید علیم و سمون و اوصاروهم و جلودهم اللہ قوام مراد دی قوتون مراد دلتن اعظام مراد او دلته گورا اعظاو کی دعوی دارانو او گواہانو مئی کنا گورا و تشدوار جلو خفیو پی گوایی کئی زک اکثر کارونه پسکی گی پلاسونو کی نوچه پلاسونو کو لنخفی بور سرعیدہ خفیو پی گوایی کئی او سورت النور کېอัลتا دو جبو ذکر یې کړې وزه کا غوي پکې خلوم ډیرا چلواله واخه منافقانو ولو نشلۃ مسنا علی عیونه دله اوس دنیوی ير ورکی او اخرت سره ملایي الله یې کو غو مونږه ان خامکه خا او اربه کو مونږه استرګې ددوی تدوی د استرګې باللاوي زاوار یې کوم نفست تبق نروان دیکي کي يبدوي لاريتان وفان نا يرسون نو څنګه بليدل کوي دوی الله کي دنيا کي زسوكم لا تمسنا لايون تمسر ولم دسترگي ول اواره كم نفس فست بقصرات لارو بيوي او لونا شا ولا ما سخنا ولا مكانتم الله کي اوغړو مونږه نو بدل بکو شکلون دوی علا مکانه تیم پا خپل خپلو زیو نو بانی علا مکان ده ها قائمون مکان الله ای کهو گوڑنو منگنو مصخ بکو منگ دوی دارا مصخ بکو دوی دارا بدل بکو شکلون دوی علا مکانه تیم پا خپل خپل زیو نو چکم بس با شان و سو باری وی ودرو نو فم استاتاموس یان پس طاقت بنلری د لو ولا یرجون نه دا واپس کيرو د دې سم مثال الی ګور زدا تخیم کنا زدا تا جواندې مثال خیم و ام نو عمروهونو نکی سو فخلق چالس چې من عمر ور کو ډیر نو نونک نو به اسه کو کمزورې کوه کله من غفان کې چار چیز ډېر عمر ورکم کنه نبی عرور من کمزورې کو هغه ذره په خلقې پسکه په جواره او کې په اعضاء کې یو بټې پرته ښه سر گی اړي راړي سشي ورته خالي نه سشي اوري نه بلی اړي راړي نه فلا يا خلونه دوی داخلن کار ول نه خلی وصداقت پیغمبر شته پیغمبر ته سي شاعر وي کاهني ورته وي قرانه كريم ته د قحانات کتاب اللاي و ما علم ناو شعر خود نن دکړې د تا د شعر د شعر جوړول خه نو سه پیغمبر صلی الله علیه و سلم کو اشعار وی دي خود نن دکړې موږ د تا د شعر معنا مصدری وما یم يم او نه مناسب د شان سره نکوه شورایت هم ملغاون دی ین هو الا ذکر و قران و من ذا قران مگر ذکر دے قران مبین دے دا خدکاهانت کتاب نه ښا ل یُنذِرُ مَن کان حَیًا دا, دا, دا, دا, دا قران کریم حکمت بیان دے انزال ددیدہ پارا شویری دا قران مناغا چادرکان حیا سجوندوی زړه دا غا کافرین او پوره شه حجت په کافرانو باندې ليون زرمان کان احيان ویری هغه چر کان احيان چې ژوند دی ویژه داغه سمونه فهم د قران کریم ورته حاصل شي الله پاک زړه ژوند دی کې پس سره په قرآن سره او دغه رنگ وي حق القول والکافرین کنه یې منی کو د قران پر هاتو سره حجت پټول منی براشي کنه اولم یرو انہا خلقنا هم مما عملت أيدينا نعمن ایدوی نگری انہا خلقنا لہم مما عملت ایدینا د دوی ګور نه یقی پیدا کړي منږ دو دپاره میما دغ نه عامله ته دی نه چې جوړ کړړي دي لاسو د منګه دوی د غ مالکان <سؤال> و نهله او تابی کړړي دي منګه د ډګر د دوی دپاره پارا نه رورکم زنی دا غینا رکوبم سولی د دوی دی و من آیا کولونو زنی دا غینا دوی خری زنی د دوی سده سوریا نه دی ولغون فی منافیو د دوی د پاره پتی کیډیری فیدی و مشاریبو او د سکولو سیزون دی ساورو کې سمره فیدی او سمره تاسو دینا پېس کای نو شوملېس کای او فلا یشکرون دو شکر نو باسی و اتخذو من دون الله آلهه زورونه ورکیځ اجر به شرق نیولې دوی سواده الله نا حاجت تر سر کوونکی دا ولې الله اللهم یونسرون د دې لپاره چې دوی سره امدادو کړی شيخ الله نماسي ابل چاپونم نظر نیاز منختی ورکی د دې لپاره چې سخوخ کی پکار راشي لا يستطيعون النصر تاقت ندري دو دمداد دو لا يستطيعون النصر تا دو جي چهتر لا يستطيعون النصر تاقت ندري دو دمداد وهم لهم جندن محضرون دو معنى دي وهم لهم جندن محضرون او دا مشرکان شدي لهم دا دي خبال عابدان جندن لخ کرده موظرون حاضر کرده شوی ار وقتی بس دا منجوران ددوی لخ دی بس خپل په پیرانو صاحبانو منی پا درگاونو منی ولاد یا وغم لغم د معبودان لغم منی علیهم پا دوی منی جندن موظرون لخ کرده مخالفت د دوی کې مهضرون هر ځیر کړی شوی ته قیامت پرې ده دوی نه به انکار کوي صفلا یا ځن کا قولم پس غم جننه کی دا دوئی. دا دوئی تا دره وینا شرکیت دوی دوی چې وینا کوي تاته کاهین وای شاعر وای یا دوی چکم کوم شرکی خبرې کوي الینا نعلم یسرون ما یولنون یقینا الی من کوی اغا چی دوی پټه اغا چی سرګندې او زرن اور کئ به انکار القیامه انسان یا کیندن منګ پیدا کړې دې منو ثنت د ساس کیوبون حقیقت ته انسان استاد دی اند کین فایز هو خصیم موبین پس زره کده دشمن خاروي جګړمار دی الله پته وی ته چې بس مخالف و ضرب لنا مثلا و نسخ خلق او بیانی زمنګ د پاره یو مثال یا ذکر کړ کړي زماده فارې وې اعتراض ونه سی خلقاو هیر کړې د خپل پیدایش خپل پیدایش یې اعتراض یې څه دی ا مې سالې څه دی قالما دی ال عظام وې دې شوق بکی جونده بکی اړو کې وهیر اميو حاله چره زري زري شي نو تو ورته یوهي هل ذیان شاه اوله مره جونده بکی دې اړو کولرا دې عظام درا آغازات ان شاء الله ولا چې پیدا کړو دا اول کارت او هو به کل خلق دا الله په ټول مخلوق باندې په وره به کل خلق په هر جز جز دا بل درې الله غزا چې پیدا کړی 304 دا ورنه ال من شجر الاخضر ناره پیدا کړی الله پاک 304 دښنی ولینا نار نور فایزا انتم من توقدون پس تاسو فایزان تم پد ناګ تاسو داغنه توقدون بلون کی دوریه الله پاک مراسل کی دښنو کی اوبو کی الله پاک مدد نارخدا او دوکه سم ولدی عفاره مرخ ورته وی تغه پاڼه به شدا سی او په سره ولاږي اورب ته نراوات دیم ګوره د دې شنوونه چې دا چې په لی سره ولاږي د کې اور د نغې کې اور بجلی د سشي پیدا کیږي دا اوبونه پیدا کیږي هر شین شي کې د اوبوش کې الله پاک یو مادن د نار خدا اولیس الذی خلق السماوات ودرص شګر مې ته د زیات دی څه چلوه په لختاسو نه دلګوله او خلق السماوات <سؤال> و الارض ايته دا غزا چې پیدا کړیا اسمان او سمکان قدرت لرون کې په دې خبره منه چې پیدا کی مثلا هم مسلمانانه مخه منکل و عين هم عين پیدا کی ولنا وهو الخلاق العليم ده الله پیدا کړو انګلې په وا اکل شي حکومو کې انما امره از اراده شي کلچ حکومو کې از اراده شي انما امره يقنا حكم ذاکل چې اراده وکړي یو غشیتا شان او ويکون بسغه موجود شي نفا سبحان الذي بيديه ولهو تو كل شي وردا ندی یاده ټولو دلیلونو او دلیلوم دی د دې ټولو نه حاصلدارواد پس سبحان پس پاکی دا غزا د لرا بيديه ملکو تقول لشيء چې په اختیار داږي هر شی وه الہی تور جون خاص الله تبار پیش کړی شیطان سو بسم الله الرحمن الرحيم والصافات صفا فصاجراتی سجرن فطلعات الذکرہ سوره الصفات دا ګور مکی سورته په ترتیب کې وم ډیر شمده په نزول کې وم په دوستم ډیره سورۃ الانعام نه اوره په دې کې اسباد دا اعظم مسلې چې مختار څوک نشتا دا صاحب ايته بي عز المستفین دا وسرنګي ذمہ دار شي د دا خپل عاجز دی اي جذ دريقو موندل ذکر کئ ملائکه جذ دی امبي عالم مساجد دی جنات جذ دی جنات سرسرا قواکب والا او ټول سدي عاجز دي هه نو قران کریم دا یو قانون دی کلم مساله څه بي ته پټلایلو کلم مساله واضح کوي په امثالو نعذ المصطفين دا نه کانو بندگان عاجزي کله په ذکر کوي چې دا وره متصرف نه دي لکه سوره مریم کې الف تعذ المصطفين او په دې چې دا متصرف نه دي او اوقاف کې عیذالمستفین ذکر کړیو شیداور عالم الغیب نه دی او په انبییا کې دا ذکر کړیو چلا یک د بل نه نه دی ندلت عیذالمستفین ذکر کوي په دې مسله چې ذمہ دار مې دی عاجزی عاجزی ذکر کوي داور مختار نه دی بلکه تول الله پاک تاجذ دي نو سوره تو صفات کې عذل مستفین دي اپدی مسلبان دی دو انبياله مسالم تذکر کوي چې دا تول عاجز دي ما ولې اختيار نه دي ور اول دلته عجز د ملائکه ذکر کوي بیا تطفیقه بشارت نو مقصد سوره دا اوله سوره تزعر, تزرع او تزرع المستفيين عاجزي بیان ولدی د چون شو خلقو د ام بی عالم د ملائکو طبعا وسره د جناتم ذکر کئ نو مختصر دا چې د مکه صورت کې ګور رد شفاعت قهریا و شو نو دلته دا غی علت ذکر کئ چکه ایجنسي یو احتیاج جدا یې کانو بندګانو لري غره مخي عقلي دلیلونه وو نو دلته اوس نقلي دلیلونه ذکر کړي مزهګه دا سورته د مخي سره متصل دراوړو مخسر سر سره تصدر اول مستفيين وصفات صفن فزاجرات الزجرا دا صفات ملائکۃ الرحمن دیخ وصوفاتِ صفن گوادی آقا ملائق شاہدی آقا ملائق صفنہ تر انکی صفن صفنہ تڑل دا اللہ پاک عبادت کئی صفنہ دي سب بست دیار وخیخا جو علی صفو کا صفو فی الملائقا دا د دا, دا دی امد دا مونزونا چکی گی دی کتا دا د ملایکو د سفونو په شان نه ښا لنګره یو که سم ملایکو داسې دي چې غار وقې سب بست دی بلکسم فزاجراته زجرن شاید دغه ملایک چې شړون کی شيطانانو را په شړلو دغه ډیپټي دا او بل فتاليات ذکرا د ففاره فا وړي Juda Juda احوال ذکر کوي و شاید دیغه ملائکه چې بیانونه کوي ذکر د الله لپاره لستون کې وی ذکر د الله لپاره ګور څنګه سملاي خدای دې بس د الله په ذکر کې لري د دې ټول احوال د دې ټول احوال جواز سمند دي شاید پسې د دې ټول احوالو د دې ټول احوال چې کوم دي دا شاهد دي په ان الهکم لو واحد یقینا حاجت رواسته سو کیوال لادے چرف د اسمن دظمکه ده هغه چه پامیند د لیکي او ربالمشارق ورب د مشاریق وله رب د مشریخون نو ربالمشارق وال مغارب ورهغه حزب کړه ده مقایصتن الا رب د مشاریق و د مغاربم ده د مشاریق جمع ول راوړه دا به اعتبار د ملکونو سره زمنګ مشرق جدا وې بل ملک پجودای نه بل ملک پجودای کنه یا مشارف په ارتباط سره چند دمر دولس پڑاو نه دي یودا یودا پڑاو کې دی راखीږي کنه یوم یشتکی یوز بل میشتکی بل تر بل میشتکی پرځی بل پرچم په ارتباط سره مشارف ان زي ان سما د دنیا بزینت تل کواکب یا کیننن اون خاسته کړې ده اسمان د دنیا بيزينا فخائص القوا که باچا خائصه شه د استوري دي کړه او حفظا من كل شيطان مارد حفاظت کړې ده حفاظت د زي اسمان د هر شيطان سرکشنا لا يسمعون الى الملائله العلى او غنشي خو دوي مجلس اوچت تا بر دوی او یو زفونه من کللی جان شتې کېږي دوی د هر طرف نه دورنو غلیلی کېږي په داس حال کې چې غه ل کږ له ذاون عاسون د دو دوی د پارې عذاب پیس کدون کې الله مل خفل خطفا خ مګ هغه چې تختونه کې تختونه برو کې چې پهلاې تختونو کې تختونه ټونه او غور ضیخه نچ سرهږي دوی سر خرکه نه فادت بوشي هاون صاحب پسولګي هغه پسې شغل بليدن کې يا ور سره هالاکشي په آتیشي وسل لا فق زورنه ور کوي فاستفيهم اهما شد خلقا ام من خلقنا ورته سو د دوباره ژوند منکري اي کنه نو الله وي د دوی نتا پوسکه آيت وي اشد خلقن کلق دی کلق پیدائش ولوي پوخ پیدائش ولوي اما من خلقنا يا لک پیدا کړی اسخرون پیغمبر ته تو تعجب کئ د من مین شرک هي بلکې تو تعجب کئ د دوی د شرک نه او یا اسخرون او دوی مسخري کئ وایزان ذکروا لا یشکرون کلق دې ته نصیحت او کړه شی د قران بیان کړه شی د ته قران والله یذکرون غی پنا اخلی ویزار آیهن یستسخرون اکل شی دوی یو دلیل وی یو آیه تر ته بیان شون یستسینون دو په ټوکی کوي او وقالو ان هاذا الا سحر مبین وای دوی نه د قران مگر سحر دی خار دی قران سوی سویدو سحر کتاب وای الا بل ارام توب ثیو ګرا او ایزامیت عدالت یی ویقولوا او منایخ او ویدوی ایاکل چې منګه همړ شو او شوخاو ریاډو کی امنګ به غنی دوبارہ فورتقید او مشران ز منګه زړه رومبنی تورته او کا نام وانتم داخرون تاسو به ذلیلان یا عاجز به اوس خطا سوډیرمسی ہے افئنما یا زجرۃ واحدہ دا دوبارہ فورتقیدل چی وی يوم تيزة شغل يوم يوم شرق تي شرق يوم شبهل يوم دخل فإسان خمي ينظرون وزده وقع ينظرون قوري يوم بلتا ولعمالو تبا قوري يوم نوبو ويدو هاي تبا ايد هذا يوم الدين ودخو اغاروز ده جزا وده سزاد نوبه لشورت هذا يوم الفصل يوم الدين دخو روز دا بیل دا یو بل نه شي روز دا فیصله دا روز دا بیلتون تونه دا روز دا جدایه دا اغان كون تم به تو کا زمون تا تاسو درو جنا غناله بیا ورته ویری شي او شرل ذین زلم پورته دې شي ظالمان وا ازواج عمرګری د دوی ازواج نه بیبیان یې مرګري د دوی آخري هم مرګري شو کوم نه سری مرګري راجم دی کڑیشی، راپورد دی کڑیشی، سالیمان او د دوی مرگری، و ما کنو یعبودن، او آغا چې دوی ورطرہ مدد شویل <سؤال> سیوا دلن، دوی ولا عبادت که و سیوا دلن، دا طول راجم اکیوه. بس راجم بشی نو فهد و میلان <سؤال> سی راتل روان کڑی دوی دران، پلار دا جہنم، دو با جہنم روان شي نو بیا او اوزشی وقفوهم، اسار کوي د وی دره پالاره د جهنم نقل کوي روایت ولې انه مسل د دوی نه تفوس کی وی شوس د دوی نه به ستپوسو نه کی نو سوال بته مالکم لا تناصرون سريتا سول الله مالکم تاسو سول الله تناصرون چه مدد نکوي د یوبل دنیا کې فوتا یوبل مینه چاوته ل <اللعوی> بل هم یو تسللیمون بلکې دوی نندځې چ چاپ دیغاړ خدن کېدي چپ چاپ تعبیې د الله د حکم بس واقبل بالاله بعضم بازن بعض مخې بعضې د دو نه په بعضو یو بلته بره مې او ی سالونه تبوسن پوس نه بلنا کې دی او بل نه قالو تاته بيدار ورته دي مشران او تويق نن تاسو راتلای به مونږ تا انريامي ني دخي ترونه راتلای به مونږ په منا کول د ديني حقنا يمن اطلاق په حق منی کی راتلای به مونږ تا انريامي ني په څه مونږ باندي قسم به کو چې دا زمونږه خبره صحیح ده یا راتلائی بمانگتا آنیل <سؤال> امینی تسدونن آنیت توحید تاکہ مانا چمگو کڑا مائمو جاہد دامانکی قطع داداکی یا براتلائی بمانگتا تاسو آنیل <سؤال> امینی دا خی طرف دا خی طرف جی بکل مالو نا مانگ ناول قالو بل لم تکون مومنین دا مشران بورتا ہوئی نوائی تاسو ایمان را وڑون کی اونشتا دے مانگ درانا علیکم من سلطان نو موږ د فار په تاسو موننه سه زور زموږ خنو بلکی وای تاسو قوم سرکشان نو په حق علین قول ربنا قص فر شهید په موږ باندې وینادر زم موږ ان لذایقون یقینا من خما قسكون کده عذابو اغه خبره د دفاق وینا کوم موږ تاسو ګمراه کړی یعنی منغا <مانگا> تاسو ګومرای طرف ته را بلی لیه فا اغویناکم منغا را تاسو لرا ګومرای طرف ته منغا تاسو را اوبللای دا اول اننا کن غوین زکه چې منغا په خپل ګومرهان فانم یوم یذن فی العذاب مشتریکون فسیقن طیبا نذر فی کې شریک ان کا ذلك كنا فلو بالمجرمين الله وي کار کومنګ د مجرمانو سره اګور اين نوکانو ي زاقيلهم لا اله الا الله داو ذکر کئ د دوی جرائم ذکر کئ چې دوی مجرمان دي له ان کا ذلك كنا فلو بالمجرمين دوی مجرمان دي دوی جرائم ذکر کئ يقنا دوی کله بچي دوی ته اوېلې شو کې لا الله نیشتے دے اجتھر سرکون کی سیوا دے اللہ نے استکبار ان تو وی کولا وسم اکثر دا غریلیان وی گند تبلیغیاں جڑ ارس ہر س کو دا انساناں جو بالکل وسم کن اللہ وی لا الہ الا اللہ دا پخوان دا سراروانا چکل بلا الہ و الیشون نو دوبس کو نو بلا بل جرمده و یقولنا آئنا لطارق والیاتنا دوی بوی آئی منگا پری خودن کیو آئنا لطارق والیاتنا آئی منگا پری خودن کیو آلحاو خبالرع لشاعر مجنون دووجد وینا شاعر لیوری بل جا آن بالحق وصدق المرسلون اللہ بل کراوری دا حق د تا خو شاعر مجنون وی بلکه خبره نه شاعر نه مجنون نه دي دغه حق را وډه لري وصدق المرسلین تصدیقی کړي د رسولانو سنوي خبره نه دا کړي و سوخروي الله ورکه یقینا تاسو خامخا سکون کی د عذاب در نه کیه وما تحزن الا ما كنتم تعملون سزان در کوله کی تاسو مگر داغه چې تاسو کول الا عباد الله المخلصين مگر بندگان د الله المخلصین چې بچ له شوی دی المخلصین چې خالص شوی دی په توحید باندې خالص شو هغه با عذاب درناکه نه الله بشارت ورکړي هغه مخلصین هنده پاره موحدین هنده پاره د دوی د پاره د ریسق معلوم رزق معلوم د الله سره رس کو معلوم روزی دا معلوم صفاتن و والا صداګه صفات معلوم دي فواکه میویلی و هم کرمون د بایزت من کړي شي و جنتون د نعمتونو کې وي علا سرورن متقابل او تقیا له غوونکو وي په کورسو باندې متقابل المقامخ بناسي او ولتا یطاف عليهم بكاسب م عین اگر زلیکی گو پدوی منی کاسیر ڈکه اسه کاسنان ڈکا کا سامي ماين اند خالصو شراب ادا شراب بسی بيزان تکسين بي لذت لن شاربين لذت پر کي اونکي بي سکون کوتا لا فيها غولن بي پديكي افتونا سرخو گيدل بول هر کي سمافت توي ولا هو منحي ينظفن بي د دغه شراب او د وجنا ينزفون نشکي نشبم د دنیا شراب اس کې اقل زایله کوي او عندهم قاسرات الترف او د تسکین جنس د پر الله وي د دوی شراب وي خذ څنګه خذ قاسرات بل لرون لرن کې به نظر خلولو پخپلو خواندان ومني قاسرات الترف دا سی چې نظر بی په دو ولاړوي او مخصورات و طرف دوی سره با خضی چه نظر بی پی ودری پاس رات و طرف چه کتکڑی بی بانو دا گوی نظر یعنی اک دو بانوالا بی عینن دا خیستا و سرگوالا بی کہ انہن بائزن گویا کداخو اگئی دی مکنون پٹی ساتلی شوی وردا اګو سره تشبيه او عین عین جامدا عينادا हुन عینن دوی سر بيبياني غټو سترګو علا كه ان हुन بيذ بيذ بائز اصل کې تشبيه ور کولې اگه آگئی چکر لپاسینا دا گھٹ پڑتی لرشی اولان دی چکم پڑ لرشی دا لپاسا دا تشبیح پس بینوالی کین پس صفائی کے دا دا سی صفائی سو تر بی ابوازی بی وی دا بیز دا شتر مرق آگئی دا چی مائلی زیادوالی تخا دا غیصر تشبیح دا فا اقبل ابوازو مال آبازین یتسالون دا جناتيان بده یو بل سره م خبري کوي کنه بس مخامق بشي باید دنه په بازل تبو سنب کوي د یو بلنا او با یو با کی کانا لی پا دنیا و یو وین کې د دونه اني كان علي قرين يقن مالا په دنيا کې او مرګريو مرګري سما نا یو مخالف یو خر ورو ما سره به بحث نه کول او سبي يقول ا انك لم من المصديقين دا مومن باندې به وي چې دنیا کې زمایا وخرور یو مقابل زم ما هغه بوئی الا انك لمن المصدقين ايته خامخا دمنون کو نه د قیامت ا عظامت دا كنا ترابا اکلجي شومغه امر او شومون خاوري اډو کی ا انا لمدينون ايمن با راګیر کړي شو اینا لما دینون آیا منتبا بدلرا کی ریشی منتبا جزا سزارا کی ریشی قال احل انتو متعلیعون دا جنتی بدنور جنتی انتوئی آیا تاسو اخکارا کی دن کی ای جہنم تا سر پورتا کوای جہنمی انوین ای نفتلا نخکارا بشی دی جہنم تا نفرا آو فی سوائل جائیم نو پسو رینی د اګاسل لرا په منځ د جهنم کې سلام سلام ورته نه وي قال قسم بالله انک تا لا قریب و تا چې زه د هلاک کړي او کنه و نعمت درو زمان لکنتم منل محذرین همغه و بز د حاضر کړي شونه په جهنم کې اف ما نهنو بمیتین اینیو منگا منکید ان کی پدی جنات کی پس منگلہ مرگ مرگ نشتی اِلَّا مَوْتَتَنَ لُولَا اِلَّا زُقْنَ مَوْتَ لُولَا مگر سکل دے منگا مروم او اصل خبر دارو سوزی کر گئی وَمَا نَحْنُو بِمُعَذَبِئِن آنیو منگا عذاب راکڑے شوی گرنن منگا فَمَا نَحْنُو بِمَيِّتِن نوی منګه مرکیدونکو په جناتی بس جنت کې بها می شه زه کله ماوتتن لولا الا سکنا ماوتتن لولا مگر سکل دې منګه مرون باندې د دنیا مرګ بیا بیا مرونی اشتیا ان هاذا له الفوز العظیم یقینا د نجات خامخه د خو کامیابه له دې کا لمثل هاذا فلعمل د دې زید لپاره پس عمل دی کی عمل کوي ان کی دی مقام د پار د جنات ته پار اسالک خیر النزلن ام شجره الزقوم مستقابل ذکر کئ اېدا جنت غره د ملماستیا یاونه د زقوم ان جعلنا فتنه للظالمین یقینا غرزول د مونږ داونه عذاب د دا پار د ظالمانو یا امتحان ويونه پهور کی الله ان شجره ان تخرج فی اصل الجیم داونه دا چراوزی په من د جهنم کې تلوا کا نوروس شیاطین څنګه داږي چې دی گویا کې دا خو کأنه گویا کې دا خو سرونه د شیطانانو دی شیطان سخه بد مور را دی کا په بد مورتیه کې مشور یا گویا کې دا خو سرونه د مارانو دی داسې د مارانو شنه څنګه وي د نهله ک نه می نه په یقین دوی بهخام خوړون کې د غ نه به د خوراک به د ذوقم ونهخغ میوه بې که نه پاړې بهخورې پهډ کوون کې به دوی من د غې البتون خیټو لره مړیږې به نه خیټه بډ کې نه لهمالی حالله شو ب من همین بیا به یقی نه د دوی د پااره پهغېله پااس من حمیم من د گرمو بو ګړدون بې سيد د گرمو و وې بیا یې کینه نن د دوی د دا پاره پاګې منې لشهو بعد من حمیم من ګړدون بې د گرمو و ثګي بشي نو بو بې بیا بګرمو بوې ښه ناغه بدای چې کول می مول می مول بل طرف ته و باسي ان مرجعهم لا ال الجحیم دا ګرا دا خدای د جهنم کې مطبخ وخا بیا جهنم ولځه بیا یقینا واپس زیبه زیبدوی جهنم ته انغهم الفو اباهم صال اخر د موقام ته دوه څنګه رااله الی یقینا دوی دو مونډریو مشران خپل گمراهان نوبز دوی خپل مشران داسې مونډری نو فخملہ ا سارحم یحرون دوی دغه په طریقو پس هیڅ غلېدل و زغه په طریقو روان ولا قد زل قبلهم اکثر الاولین هم اخیخنا گمراشی دی ذل قبلهم گمراشی دی مخ د دوی نه اکثر الاولین اکثر لومبنی لومبنی قومنا ذې قومنه مخکنی ډیر قومونه الله وی غږومره ديخه حالانکه ولقد ارسلنا فيهم منذرين خامخې غلي کوي او مونږ په دې کې يرو او په اون کې فانظر فکان كان عاقبه المنذرين پس وګوره څنګه شو انجام دې ورو شو الا عباد الله المخلصين مگر بندگان د الله المخلصين چې پښتته لې شوې دا ال عباد الله المخلصين نغه موحدین مراد چې خالشیود الله توحید د پاره ولقدنا دانا نوح فلنعمل مجيب وزلت عجز د انبی علی وسلم ذکر کوي ولقدنا دانا نوح خمق یقنان عاجزی وکړه مونږ نو علی سلام نو ډیر خو جواب ورکونه کېومن فلنعمل مجيب نه لهمن کار به لازمم خلاص کو منږ د د کور د موسیبت لو نه وجهال نه زوریتته هممل باقیین او ګځ او منږ د د اولات هم, اگر زو منگ دا دا اولاد هم باقی غوی باقی پاتې کېدون کې د دوی اولات نه ورو نسل انسانې جوړ شو دی او ګځ او زو منږ ذوریت ته اولاد د همول باقی باقی پاتګیدون کې په دنیا کې وترکنا علیه فی الاخرین اړې خو د منګا پدمانی فی الاخرین دلته معنی وکړه یا ترکنا د باردارو سلام علی انه مفولش اړې خو د منګا سلام علی انه فی العالمین یا وترکنا علی فالآخرین پر خدا منګه په دمانی فالآخرین ذکر نیک فرشتانو کې او سلام مستقل جمله شو سلامنا لانهن فی العالمین سلامتی یا د اللہ د طرفنه په نو علی صلوات سلام فی العالمین په مخلوقات کې ګور نو علی سلام په سلامتی کې الله ته محتاج الله دې دغه سی بعد ورکومګه خستام هلکه انکو انه من بعد المؤمنين يقلن ده وته بندا غانو زمنګ نا چی مؤمنان دي بیا غر کړ موږ روستانی و ان من شعتي ابراهيم يقلن خامخ ده دل دنا ابراهيم عليه السلام يقلن ده دل دنا خامخ ابراهيم عليه السلام د شياوی لیکي تابعدار او ګورو تابې ټول تابې دي دنو علي صلاتو سلام دلت د ابراهيم عليه السلام تذکرای وکړه ابن عباس وې تابې سمنا فی تثبته الدین او د غرنګ صبر کن ډیر صبر کول او تثبته دین د وجنا اللہ وئنہ من شیعاتی ہی لائبراہیم یقند دل ددناو ابراہیم علیہ السلام یعنی داگت آتباؤناو ابراہیم علیہ السلام اجاہو ربو بقلب سلیم راگ رب تسمنا مخامک شخفل رب سخا بقلب سلیم فزڑ روغ موٹ زڑی بالکل روغ موٹو سقسم غن پاکه نوخه ب قلب سليم پزړه پاک سره از خلليه به وقومه کلچي خپل پلار تا قوم تا توجه رب تکري او ب قلب سليم څنګه او ګور کلچي هغه خو نار قوم تا ماذا تعبدون د سسي زني عبادت کوي ايف كن الهتن ايا د دروغ جوړو شو الہو سیوا د الله نه عائف کنا لهتن ائے فدروغ الہ سیوا د الله نه توریدو ن تاسو غواړی فما ظنکم برب العالمین فسخ ال استاذ برب بر د مخلوقات فنظر نظره فی النجوم فقال انی ثقیل فنظر نظره فی النجوم یاخو ابراهيم عليه السلام لکه مخي سوره الانعام کې سپوږمۍ ښکارا شوا استوري ولله نور ولله د سره محبت نو کومه ماده باندې فنارازي دادا نو فنظر نظره فنجوم پاس کتل کتل بتو پتور د استدلال سره فنجوم پستور کې هغه مراد د فقال اني سقيم بيجودا یا فنظر نظرتا فن نجوب د خپل کسان ورته چې راځه ک من سر الله تش زمانګ میلی دا د دې له یو غوله اوت ورک نګور د تو قسمت اوري کړی دی یو تورې عملي کړی دا نبل تورې قولی کړی دا نو د اغه د پاره اغه بچي سب بیماران شو کنه او نو اسمان تو یو کله ستورو تو یو کله د دې کې وې خپل خې ګړه غاڼه لا نو فنزرا نظراتا فن نجوم فذکر تلو کړه کتل فل فستورو کې دا غوې د پارا سی وې کتل خا فنزرا نظراتا فن نو فقال اني سقیمن نو ویل یقنا در مندم بیمارم بره قتل لك رنبی آئوه إني سقيم دا توريا قولي شوى فقال إني سقيم نه پس قتل وقت قتل ده أغوى پالي هاوكي فتوله وانو پس آغوه روان شده ده نه مدبرين شاکه وانكي لارخ پلغا ميله للاڑا نه فراغ إلى آنه حدهيم راغا او ټول پاسپورت را غیدا دوی حاجت را وغانو پسې نو فقال لا تاکلن وې و راک نکوي ما لكم لا تنفقون سری تاسو درا خبرې نکوي ګوره کتاب دا مستلزم د سامانې ښه دا إبراهيم عليه السلام هغه سره قسم خندا شروع عجيبه کار نو فراغ علیه منظر بن بالیمین نو شروش شو بدوی منی پا وولو بالیمین پا خیلاس یا بالیمین کلک کلک یا بالیمین دا وجه دا قسمنا چه مخی صورت الانبیاء اتم پنزوستم دا صورت الانبیاء اگرائی اتم پنځو دوستم یا د صورت رم بیا چې ګوره قسم یې کړې وکنه وتل ليله لاكيدنا سماكم بعد ان توله مدبرن قسم په خدای خامخه چلب کوما ستا سود دي بوتا نو فاقبل الیه یزفون پس مخه مخ شو دغه طرفه یزفون منډه وله چراغلو دلته خبر مختصر کردی دا ابراہیم علیہ السلام ویاتا عبدونا ما تنہیتون اے تاسو عبادت کا وی داکھا چاہا چې چپک پر لاس منے جڑووی داکھا چاہ عبادت کا وی تنہیتون چپککو چپکو توقلی دی تپکو تراش کری دی اللہ تپکو پیدا کری دی ما تاملونا وستا سو عاملونا پیدا کری دو بھی بس جوړ کې د د پااره یو آبادې او غ د ف جا کې نو فرا دوبي کادن پس چلوکه د د د سیزلو ارا ک د د سیزلو نو پس او زول مند ل الله سپین توانیان وقاله انې ظاحونه لارببي صحین ابراه م سلام یقیدن زتلون کې ر خپ ته لار به الله سممات ته. ربی حبلی من السالحین اے ربا زمان اوباقی ماتا من السالحین دنیکانو بندیانو نہ بچے من السالحین اے ربا اوباقی ماتا من السالحین اللہ نیک بچے راکے فبشر نو بغلام حلیم فزیر ورکم اندتان بغلام حلیم فالق سبرناک او دا صفت دا حلیم چرازی دا په صفد اسماعیل علیہ السلام کې را مخې مون تذکرہ کړو فلما بلوا فلما بلغا ما وصايا په ځار کې ورثه د سره اسا یا خار کوله تا دومره شوه چې د سره ځواني ته ورسید ان ذی اس بیا انی اراف المنام یقین اول دما په خوف کې ان ازواکا یقین زتاخو الا لو ما خووله او د پیغمبرانو خوب خدای خو یقیني دلیل دی دا خدای الله حکم دی نو فنظر ما ذاترا سوچوکړه سراي دستا ما ذاته ستا سراي نو ابيلا رازما ان کوا ما تمرو سچ ته ته ویلې شي عزت ته چ بیا ما ذرا ک الله غاډي من صابرين د صبر نه كون ان فلم اسلما فظار کله ته په شو دواړه د حکم د الله تا وَطَلَّهُ لِلْجَبِينَ وَسْتَمِعُ لُوْدِهِ لِلْجَبِينِ یوگور جبین میلے کی دی اڑخ تا او دلتا جبھاوی لے کی نو په پا اڑخ بانده دکا سرنگی جیو ساوری علالی دی خمزا بیده پارو دا سی خوانا سملاو سم پا اڑخ بانده سملاو ونا نو یا ابرایم بس چړکې اولهګله ران والله منواو کو ابراهم قَدْ صد دقته و یقین رشتیادي کو خوب زما چې کوم امرغ كَذَلِكَ رشتتیا کو الله نه قذا د که نه ځل موسیین یقین من دغې بد لور کوو مواحین دا وخت امتحان د زوی وینا چې د منه چړکه یې کیره الله یې وفاتاینا او بزب نازیم پس بدل کی ورک منګا ابراهیم تا یا بچ ک منګا د ابراهیم نه د بزب نازیم په یو زبل وې سره وفاتاینا بدل ورکړه منګا غتا بزب نازیم وفاتاینا قبول کله یې منګره قبول کا منگا دے فداینا فدایف دی بمانا دا قربان اولو فدایتو کبیاو امین قبول کا منگا قربان کا منگا دی بچی لرا بی عظیم و ترکنا علی فی الاخرین اپری خود منگا پدا من پروستانو کې سلامونا علی ابراہیم داچ سلام دی فی ابراہیم علیہ السلام دغسی اللہ وی بدلو ارکم منگا خستامل کونکو تا انو من عبادن المومینین یقنا دے او زمانگ دا بندگانمو مناننا و بشرنا و بیساق زیر ورکا منگ دردار پیساق نبیین پیغمبر و من السالین دا کامل و و بارکنا علیه و اسحاق او خیرہ چو لیو منگا پا دمان تی پیساق مانی اغسر اللہی دیر آولادمی ولوی آور کر لیخا و من زوریت ما محسنن و ظالم لنفسی او داولاد دا دیدوارن ناو موسینونه ځنیو قوم واحدین دي و ظالمون نه زیادنیو قوم ظالمان دي په خپل ځان ښکارا ټول خو یو شنه نه ایګل الله د تو یا د سم واحدین دي نه کان یو څو ظالمان دلته ګوره ذبیح مبارک د مفسرین یو اختلاف خو ترجیف بنیاد دغه جدا خبره ده لیکن غټ اهل علم قرثبي شانه ده غره کې بازي علم اغه د دې قائل دي چې زبيح دا اسحاق علی السلام لیکن د جمهور راي دا, دا, دا چې څوک اسماعیل علی السلام اغه مشکات کې او حدیث رازی د مسروق پر روایت چاغه کې دا ذکر دي چې مس زبيح څوک او اسحاق علی السلام د غرانګي قرطبي و غیر ذکر کړی دي لیکن کومه سره حدیث دي په د مبارک یو خوب دي مرفوع حدیث نشتي او اصل کده اقاب والاحبار نا نقل کړي شي دي چاغه نقل کړي دی د تورات د کتاب نه او د تورات د کتاب کې خو دغه کنا اسب ولد کا فريد کا وحيد کا اسماعيل او هغه د اسماعيل په زمنه څوک د نکړې اسحاق یې در نکړې وردا دا د دانش یوبل تصباته ویل شي دا علماء خپل راي دا خپل تحقيق لکن د قرانه کریم سیاق سبق نه غولو فبشن نو بی غلام حلیب او بیا چې د اسماعیل علی السلام د رستو تذکره د چارغله د اسحاق علی السلام راغله او اسحاق علیه السلام مبارک چې د قرانه کریم کې دا نه ذکر چې ابراهيم علیه السلام دعا کړې ده بس الله پاک یې وزیره کړې ده دا ایحاق علی السلام په ابراهیم علی السلام او اسماعیل علی السلام په الله پاکنه ابراهیم علی السلام خوختلو واخله قد مننا علی موسی و هارون هم خ یقینا احسان کړو موږ او نبوت په موسی علی السلام هارون علی السلام او خلاص کړو موږ د لار قوم د لار منل کربل د غرق لوینا ګوره د دې مقصد سره د امام بی الله <اللعوی> ما ته عاجز دي ما دا ور سره کړی وی ما ته فریاد کړی ما دا کړی دلته ګور دا موسی داهرونه سلام مبارک الله ای نجینا وانا سرنا الله امداد کړی امید دوی فکانو بمل غالبین په شوه دوی زرا ور الله وانا سرنا او اتینا مل کتابا اور کړی موږ کتاب المستبین ظاهر باهر المستبین خود کار حکم والا وهدیناهم الصراط المستقیم او کلا کړی موږ دلرا په صراط المستقیم نه وترقنا علیهما فی الاخرین او پرې خود یې موږ په دیمنه پرستانو کې پر کو مونو کې څو سلامون علی موسی وارون سلام دې په موسی او په هارون باندې ان کذ الک نزل موسین الله دې دغه سبا ده او موحدین و تاخستا عمل کو انکو تا انهما من عبادنا المؤمنین یقینا دعو د دا بندگان وزمنګه د مؤمنانو نا الله دې ارسکه ماتا محتاجو د سچو سر کریمه کړی خو وان ان الیاس السلام من المرسلین د ام په بني سایلو کې الیاس السلام پیغمبر ترشه د په واخه بعلیوبتو بعل د خزینم د ښا. سلیریش غزا وجودو. سنور سو خدام خودا منجوران وپاغه منیار وخت تیار ولاو. اوسم د سی بابا غانشته کنه دیرش غزا صالح غزا بابا نه غزا بابا. هرالکه د ادمه عليه السلام مبارک کرای دی شادمه عليه السلام سیتی نظر. د خزینم په یوه صاحب سره دیرش غزا پوغو حدیث کی راضی چې دا د لواد بددانه د دقیقینه پکا ته بارازه ښه اده دوه با باغان چې د ادم علی السلام د زمانه یو یقین علی السلام د رسولانو نو کلچه د خپل قوم ته الا تتقون ولي نيرګد الله نو الله نه يرول نکوه اتدعونا بعلن ارا بلا تسبع الله را او پرګد احسن الخالقین خسته شکل ورکون کېښ شکونه جوړهون کوونه هغه پرېږې احسن الخالقین خالیقین پرې د شټیرښسته دی د شکل جوړهون کونا الله ها ربکم کوم چا هغه الله د رستاسو د ر د لاران نوستا سوړو به نو دوی ورته در وجننووي ف نامله فسیخن په یخ بهخامخه د د حاضر کړی شوونه ب په جانم کې په ان نه همله محذون په یقن حاضر کړی شي په جام کې الله با الله مخلین مګ بندگان د الله چې ب سا تې شوي دي او پرې خودمو پهدم کېفلخرې نه ځ کرن پروست نو کې او سلامت دله د طرف په ال یااسین د قرآ خپل ی الیاسینو الیاس ی یقینن دغه سي بدلا ورکومغه الموسنین خسته عمل که انکو تام انه من عباد الله المؤمنین یقینون د بندگان زمون د مؤمنانونا وان اللوطن لمین المرسلین ورته په لوه که ذکر کئ د لوط علی السلام دونو علی السلام ذکر کړه د ابراهیم علی السلام د موسی او د هارون علی السلام د پینځه مو واقعدا تقریبا لوط علیہ السلام یا سلامره مې پینځه ما وان لوطن لم یقین لوط علیہ السلام خامخه دلګلې شونو بلکې شوګه مو واقعدا اذنا جینا واهل اجمعين کله چې خلاص کا منګدا زرا او قرانه كونانه ددولر اجمعين هونډولره انله عجوزن فلغاابین مګه غبولړی وه اورو پاتې کېدونمو کې څمه د بند دخرې بیا حاله منګه روستنی اوروستنی هغه نور خلق بیا حاله نور خلک دا خو بجړه نور خلکمونږ حال کړه و ان نه کومله ته مروونه ممس مکې تاسو د مکې والله او خ الله هغوی من مزین په وقت د سبا وبلیل په وخت د شپې ور دوی ب صار روان محخامبل ته یا ب ماخام روان شونو صحار په ورسید اکثر به دوی د شپې روان شوونه م و م په وقت د سبا افانتهقلون قل نهکار ې اخلایه يُنسًا لَمِنَ الْمَرْسَلِينَ دا وز دا و نه یون لا د لمر سلین د د یون ات سلام زیکر کوي ی س سلام در ورسانه ا د بقای الفل کشون کل چې لاړبيله اجازه ته کېت ټه کې شوي ته مخې تفسییل دا سوورې دی بس د قوم نه لاړه کش ته او کېشت یو تن پاکی زیاد تیرو رو غرزو خان نو سوک تیاری گی خسن شروع خسن داد راو خود پاک داد خسن راو خیجو فسا همان فکان من دل نو فسا همان پس خسن او کدوی نو فکان من دل مدحزین پس شدی دل د پړښونا خسنې کې د پړښونا د یو ورته فل تقم اول حوتو پس پیر کده رمي او هو موليمن او د غم جنوخه يده او هو موليمن د ځان ملامت کوون کېو پس سره پتو به سره انا ذا في الظلمات الله علی لا اله الا الله ولولا ان هو كان من المسبحين كثرت نه دې د تسبيح وونکو نا لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين داویر دې نه کوړ نومر به تیر کړي وو د پخېټه د مېکي الایوم یوم حسون تروازه دوباره ژوندې کوله پوره تر قیامت قبر دیوال تو قال تبا قبره ارثوالتو نو فن ابذنا بالعراء وهو سقيم پس ارتو که من دلران بالعراء پړاګه من دی او دی بیمارو زګدن بدن نرم شی او بالکل نو الله يوا مبدنا ل شجره من يقطين راوټو کولا په د منه ونه د قسم د کجونا او قسم ده قدو دیجی پیڑھلا پیڑھلا پانی او مچان وغیرہ پاغیمانی نشی رات لے خان نا پس غاڑا منتے میں غرزوہ قدو ون پیراو قطعا بوٹے پیراو خود اللہی وارسلنو الہ آمیاتی الف نو یزیدون اوولیگا منگا لګل و منږ د اعلاممیتیالفین یو لاک خلکو او ی دیدون بلکې زیاتی تر لکه د غوی په چ هم کن فامو پس ایمان را وړه په د منیاغو ایمان راړو دین نه مخیو ایمان په د نه ها چې کله اعذا بر ایمان را وړی خ دې خو خپل ایمان اوس ظاهر ککن نفهمت تهنا ین اس پیته ورکړه موږ د ویلاره الهه نن ا تر وخت ته پورې سم نه چې الله پاک دغه عمر نکړیو هغه لا فست اوف هم ال ربيک البنات و لههم البنون هغه شعر بن حوشب داغه قول دی چې د بیا پیغمبر اول شینه ورستو الله یو ارسنه اله امهات الف فامنوا نن دې وخت نه پیغمبرو اولنا پیغمبرو بیا پیغمبر راغله مقدمه د مسلم کې د شهر مبارکې د کی شهر بنه حوشه مبارک نه شارط ترکو د پره قدې شه دی اوس د څو کسمه سيټ دشتي فاست حف ته هیمال ربک البنات ولهم البنون پس تفوسو گدروینا و دزنه ایج زملایکو شوروش دا ام بیا او عجز غورا بیان شو کنه عجز دی الله ته پارس کی عجز دو ګرم ملائکو دا بناث الله دی دا ایناستی دا الله نیا زولی واست پوسوګه د توینا ال ربکل بناثو ال ربکل بناثو ایسترب لذیلونا اولهوم البنون ادو لذی زامن ام خلقنا الملائکت ایناسا آیت پہ ذاکری دی منگ ملائک ایناسا جنہ کئی وهم شاہدون دو حضیرو علا انہم من افکیم خبردار یقنان دوئی من افکیم دا دروگ دا دوئینا خامخا دا دی شوئی کنا انہم من افکیم یقنان دوئی من يقينن د دروغونه خامخه د دې چې دوی وي ولد الله ولد ني ولد الله الا و انهم لكاذبون يقينن دوی خامخه دروغ وي نو کېږي استفل بنات على البنين غره کړی دی الله پاک لونه پزامن ما لكم كيف تحكمون سدل لي تاسو سره مالك نو کای فتح کومون سرهنګې فیصله کوي بي دلیلہ افلا تذكرن ائ تاسو نسیت ناخلید د دې دلیلونه تا مخې د دلیل شته بیان شو ګورو دو دځوی دوی سما خباسه تو یو ملائکو تر رحمان تئسه وي بنات وي تلالو ندي دا ئناستی دا د الله نیا زولی ولدی املکم سلطان مبین ایشتي تاسو سره دليل خارا یعنی دليل عقلي لري اصل کې مالك ومكيفه تحكمون سره طلب د اقلی عقلي ووځ دي ځکه طلب د دليلي نقلي دی خار ايشتي تاسو سره د دليل خار سره دليلي نقلي خوراوړي نفات وب کتابکم پس راوړي تاسو خپل کتاب تاوسره کتاب د الله لترف نهي که تاسو رشتي نيي و جعلوا بينه و بين زجر ور کوي مشرکین بين جنل جنات ما ماغان هغه غيب دان غنلي ديخه و جعلوا بينه و بين دوی په مين د الله او په مين د پیرانو کې نسبا قل ولی نسبا نسبت شرک ورتا جنات ذال الله سره شریک کړي دي وخت ولقد علمت الجنه انهم لمحذرون خامخ یقینا فو دي پیريان انهم لمحذرون یقینا دوی به ها مها حاضر کړي شي په عذاب د جهنم کې سبحان الله عما يصفون جمله معترضہ دا پاکد اللہ لرا هغه چې دوی بیان نه د الله لرا الا عبادک المخلصين ورمنس کې دا جمله معترضہ راوړه دا دوی په دې خپل منته راټوکوه سبحان الله عما يصفون پاکد اللہ دوی الله ذرا بیان نه عباد الله المخلصين لانه لمحذر الا عباد الله المخلصين مگر بندغا ان اللہ چې پښتا تل شي دي فانکم فا و ما تعبود ما انتم علی بفاتلین تاسو و ما تعبودون خطاب شو مشرکین او فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ فَسَيَكْفِيكُمُ اللَّهُ وَعَلَى الْإِبَادَةِ كَوَايَ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ نَتاسو په خلاف د الله کې چلره بفاتین گمراه کوونکې إِلَّا مَنْ هُوَ صَالِحُ الْجَهِد مګر هغه څوک هوا چې هغه صَالِحُ الْجَهِيم نَنُوذِبَ وَجَهَنَّمَکِ إلا من واما غرسو تشاغي په علم د الله کې او زي په جهنم کې واما من الا له مقام معلوم بیا ذکر د ملائکه ايجزه د ملائکه بیا شروع وله تاسو ملائکه تبنات الله و راشه ملائکه سوي ملائکه واما من الا له مقام معلوم ویدوی نشت دیده مانگنا مگر دا غد پارا مقام معلومن زید ودریدو معلوم دی مقامی بیل برا مقام دی کن دا غد پارا مقام معلوم دی گورا برا دمرا زید ڈکتے کن چه سوک پسیده دینا سوک پر رکو دینا سوک ولاړ دیخوا وَإِنَّ لَنَا نَحْنُ الصَّافُّونَ يَقِينًا مِنْ خَامِخَا سَبَحْتُ يَوْ صَفُونَ صَفُونَ وَإِنَّ لَنَا نَحْنُ الْمُصَبِّحُونَ يَقِينًا مِنْ خَامِخَا تَسْبِيحُ وَإِنْ كُنْ غُرُّ الْمَلَائِكَةِ دَدَ اللَّهَ طَاق بَنَدَغَانِ دِ عِبَادُ اللَّهِ دَ اللَّهَ طَاوِيدَارِ دِ أَرْشِ گَ اللَّهَ تَحْتَاي وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ هر کله چې دوی مینه حجة ثابت شو کنه الی وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ اگر چې دی وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ اگر چې دوی دوه بسوي لو أنّا عندنا ذکر من الاولی ک چرته وې امنګ سره ذکر د محقانو دا مخانو ذکر وای موږ ته د ابراهیم علی السلام یا د نو علی السلام د نورو یو تذکيره وکنه یا ذکر نه کتاب ده ک چرته دا موږ سره کتاب ذکر وے ک چرته موږ سره ذکر دړمبنو موږ سره کتاب لکه څنګه اړمبنو سره کتابونو موږ سره کتاب وے لکن عباد الله الا مخلصین خا مکه او مګه بندگان د الله المخلصین چې بساته له شيزه سي شنه د ګنا نه خا مکه او مګه بندگان د الله المخلصین چې بس له شيزه ګنا نه لیکن الله وي ما کتاب راولې کنه فکفروا به دوی انکار او کداغه کتاب نه فاصوفيا لامن فزردا چيدو پوشي ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين عليهم ما يقينن ما کي شيدا كلمتنا وعد ثمنغا لعبادنا المرسلين د بندگانو زمنگ سرال المرسلين چرسولان دي الله دي رسولان سرا د مخه زمنگ دا وعد شويدا ذو سين نحم لهم المنصورون يقنا دوي بخمخه به امداد کیږي يقنا دوی امداد کړي شي وي دوی سره بداله طرف نه امداد کیږي وا ان و ان جندنا لهم الغالب او يقنا لخکر چیز دی زمنګا دوی بغالب وي لهوم الغالبه زمنګ چې کوم الخري دا وسې غالیبي په حجت کې بغالبي فتولوا عنهم حتاه پیغمبر مخ وړو د دنیا تریا وخت ته پوره زاده اعظم مستحق الغد او ابصرهم ګوره دوی ته د دوی عذاب تا ګوره پسو پسې ویني خپل عذاب خپل انجام بوویني اف ابي عذابنا يا استعجلون اڤا عذاب زم مننه د سکی تلوار ک زم منغه حساب ډیر په تلوار سره غواړي تانه مو طالب د عذاب ډیر کوي کنه الله فیضان نزل بساتهم فصا صبح المنذرین الله پس کلا چراشی اعظم بساتهم د دوی په میدانونو باندې راشی اعظم نفسا صباح المنذرين نوبته صباح د يرولې شو د دوی ميدانونو کورونو تعالی چې عذاب راشي نه بیا بیا بدوي سکيخه وتولهم حتا هي او مخوادو د دوی نا تریا وخته پوري وافسر فصوفا يمسرن افسر انتظار کا عذاب ده دوی دا ګوردا قیامت سرلږي اما کي وا اب سر, سر د دنیا سر اواب سر پصو پيرسرن دل کي وا اب سر پصو پيرسرن ګورا د دنیا انجام ته فزر د شې دوی بویني خپل انجام یعنی عذاب د اخرت رب. سبحان ربك رب, رب العزه د تفریده په کل سوره باندې او داوره توحید راوړي سبحان ربك رب, رب العز هر کله چې الله ته ټول محتاج دي ګانا نو پاکي دا رب ستارہ چرپ د عزت ته عامه يوسفوند هغه نشي دوی الله زره بيان هي والسلامن علالمرسلين داخد الله شان شون د انبیاء مسالم صحال له الله وسلامن علالمرسلين سلامتیه دا الله را تربنه رسولانه منه ګر رسولان ټول الله تپ سلامتیه کی محتاج دي والحمد لله رب العالمین نو حاصل دراوت تمام صفاتون دولیت خاص الله زره چې مالک د تمام مخلوق دا. زایله او خفا okay.